Ez a vészharang volt. Jó estét! Hát a témánk az utcán hever, szó szerint. Még csak a téma. Még csak a téma. Úgyhogy Apokalipszis Most. Volt egy ilyen film, amit Francis Ford Coppola rendezett, de az másról szólt, az a vietnámi háborúról, az egy ilyen körülhatárolt kis lokális apokalipsis volt. Szemben ezzel, ami most zajlik. Hát igen, mikor zajlott utoljára a világon mindenütt valami. Egyszerre. Igen. Várjál, Afrikában most mi van? Egy kurva hírt nem hallok Afrikáról. Hát talán, Bát, mert, mert ha... most az egész világ Afrika hirtelen <gül> egy rövid időre. Tehát mintha a úgynevezett művelt világot sújtaná az Isten átka. Hát Iránt, igen, jó, igen, igen. Egyébként a Perzsa állam az egy nagyon művelt értelmiséggel rendelkezett még a forradalom, még, előtt. Még a forradalom előtt. Tehát a 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években az ilyen szinte félnyugati állam volt. Azért félig, mert egy ilyen mocskos korrupt diktatúra uralkodott. Viszont, hogyha valaki ilyen régi iráni képeket néz, akkor ilyen miniszoknyás lányokat, hosszúhajú szakállas csávókat lát az egyetemi kampuszokon, érted? És aztán egyszer csak snitt, és akkor csupa izét burkás, csadoros, izé fekete nőket, meg ilyen szakállas, izé forradalmi gárdistákat kalasnyikovval a kezükben. Ez lesz itt is! De Elméletileg most azok az országok a legveszélyeztetettebbek, meg a legkiszolgáltatottabbak, amelyeknek olaj alapú a gazdasága. Ugye itt a veszélye ennek a, ennek a fenyegetettségnek, az nem abban áll, hogy ebbe a vírusba fog az emberiség letérdelni, hanem hogy ennek a következményeibe, tehát, hogy nem kiszámíthatóak a gazdasági és társadalmi következményei ennek a folyamatnak. Tehát kifejezetten a koronavírus miatt számtalan repülőgépjáratot töröltek világszerte. Ez azt jelenti, hogy az a kerozin, amivel azokat a repülőgépeket feltankolták volna, az most nem ég el. Ez azt jelenti, hogy azt a mennyiségű olajat, azt nem adják el. Az rajta marad azokon az olajkitermelő országokon. Ez értelemszerűen azt eredményezi, hogy az olajára bezuhan, és elsősorban az, azok a gazdaságok fognak ebben pórul járni, amelyek egyrészt olajalapúak, másrészt sokat költenek a kitermelésre, tehát nem az öböl országokról van szó, Harmadrészt pedig azok az országok, amelyeknek nincsenek komoly tartalékaik. Tehát a napról napra az olajkitermelésükből élnek. Na most állítólag két ország a legveszélyeztetettebb jelen helyzetben ilyen szempontból. Már gazdaságilag és nem vírusilag. Gazdaságilag. Uh -huh. Ennek következtében Nigéria és Irán. Ugye mind a két országnak a gazdasága az olaj exporton alapul. És Szaud-Arábiával mi van? szaud nem ennyire kitett, pont azért, mert annyira a felszín közelében vannak az olajmezők, annyira olcsón termelik ki. Továbbá olyan komoly tartalékokat halmozott fel az ország, hogy ők nem közvetlenül veszélyeztetettek. De most képzeljük el, ha Irán, és főleg képzeljük el, ha Nigéria egy 200 milliós országról beszélünk. Nigéria gazdasága csődbe megy. Képzeljük el a következményeit. Mit csinál az a 200 millió ember? Mik a fantáziáink? Megindulnak Magyarország határai felé. Nyilvánvalóan Magyarország déli határát vezé célba. Értelemszerűen. Én is ezt tenném a helyükben. Elesik Feérvár és akkor... És, és jönnek be Szeged felé. Oszkénél megmondom... át jönnek. Én, én megmondom őszintén, hogy egyébként elméletileg Oroszország is veszélyeztetett lenne. Mert bár a Kaukázusban nem nagyon költséges a kőolajkitermelés, meg a földgázkitermelés, de a, de a szibériai olajmezőkön ott nagyon. Böltséges. De már Oroszországban van már koronavírus? Én ezt ö, nem tudom elképzelni. Semmit hogy... nem tudunk erről. A Putyin kitiltotta, nem? Tehát a, a, a kemény putyini politika az kitiltotta. Nem tudom, elképzelni, nem tudom elképzelni, hogy Oroszországban ne legyen koronavírus. <gül> Hírek annál kevésbé. Minden, minden esetre az Oroszok most nagyon magabiztosan adják elő magukat. Hát nagyon magabiztosan viselkednek, mint akiknek elképesztő tartalékaik vannak. De ugyanakkor tudjuk Oroszországról, hogy alig ha vannak elképesztő tartalékaik. De ezt honnan tudjuk? Hát, azért azért ennyi, úgy gondolom, hogy ennyi fogalmunk van Oroszországról, hogy ami pénzot felgyűlt, az nagyjából a reálbérekre, a hadseregre, meg a szolgálatokra költötték. Tehát így, uh -huh. tehát, és Oroszországnak nincs saját gazdasága, tehát olyan, olyan reál gazdasága, ami ne az olaj és, és földgáz exporton alapulna. Uh -huh. Nem nagyon van. Igen. Hát most én el tudom képzelni egyébként, hogy, hogy, hogy, hogy vannak tartaléka, vannak bizonyos tartalékaik. Kérdés, hogy meddig? Kérdés, hogy egy, egy olajválságot Oroszország hogy vészel át? Nem, nem állítom, hogy nincsenek tartalékaik, de azt viszont igen, hogy nagyon csodálkoznék, hogyha nagyon sokáig bírnák. Hát a, tartalékokból nem lehet fenntartani egy országnak a gazdaságát. Tehát ahhoz reál gazdaság kellene. Ott meg ez nincs. Tehát hogyha ha Nyilván... olajára, meg a olajára meg, meg a földgázára leesik, akkor Oroszország azt nagyon-nagyon csúnyán megsinni, Úgy képzelem el. De érdekes, én ilyen gazdaság szakértőpúzsért még sose hallottam. Tehát ez a... Jó, Most de... De nem is vagyok gazdaságszakértő, csak elmondom, hogy én hogy képzelem el az oroszoknak a helyzetét ah, ebben a helyzetben. Á, igen, nem, kell, nem kell úgy gondolni rám, mint hogyha ezt mindjárt Bogár Laci bácsi mondta volna. Igen. Érted? Vagy drábik János, érted? Tehát nem valódi szakértő vagyok, hanem csak, egy valódi, csak érdekel a téma. Igen, igen, igen, igen. A drábik az valódi szakértő. Igen, igen. Igen. Szóval ö, rengeteg aspektusa van ennek az egésznek. Én tudod, mint gondolkodtam? hogy a szellemi szférába, most a szellemi szféra alatt nem a, a misztikát, meg a, azokat az dolgokat, meg a filozófiát, meg hasonlókat értem, amiről itt néha szoktunk beszélni, hanem hogy az általános közgondolkodást ez hogy fogja befolyásolni, ha itt tényleg, ugye a pánikot már észleljük. És két, két verzió, Két verzió lehetséges. Vagy uh, elmegy az emberiség az irracionalitás felé. Tudod? Tehát ennek az egésznek lehet egy olyan uh, következménye, hogy a, a, a racionalizmus, az európai gondolkodás, a nyugati gondolkodás, a scientizmus, a tudományba való hit, az nem védi meg az embert. És akkor marad Isten maradnak a babonák, érted? Marad az ezoterika, maradnak ezek a dolgok, és ez kibaszottul fel fog erősödni. Tehát lehet egy ilyen. Vagy pedig az történik, hogy ilyen nagy nemzetközi összefogással, csak mit tudom én minden ilyen hasonló dolognak, viszonylag hamar megtalálják az ellenszerét, és akkor a tudomány győzedelmeskedik, és, és akkor egy ilyen kurva nagy szientista reneszánszt fogunk megélni. A kettőnek egy furcsa vegyüléke is lehetséges, úgyhogy ketté szakad a világ. Azon kívül ketté szakadhat a világ másként is. Tehát például mi van a globalizációval, tehát mint eszmével. Olyan eszmével, ami persze kurvára gyakorlati. Ugye ez a vírus a globalizációnak a, a következménye. Jó, régen is terjedtek a vírusok. Nem a vírus, a Pest, Pest is, a, a Pest is, az bent, ment azért keletről nyugatra, tehát azért régen is így volt. De most valahogy összekapcsolódik, é, tehát pár hónappal ezelőtt Kínába, pár hónappal Lófasz, három hónappal ezelőtt Kínába felfedeztek valamit. Aztán, aztán januárban már Kínába izé vészhelyzet volt. Most egyébként ott csökken le az egész. És, és, és onnan terjed szét a világon tehát ez lehetséges tehát, tudod van árukapcsolás ami irracionális is meg nincs konkrét okokozati összefüggés, korrelációk vannak. Tehát olyan, hogy itt van ez, és együtt jár időben valami mással, és akkor okságot tételez fel az ember a kettő között. És, és akkor lehet egy, egy antiglobalista, egy nagy antiglobalista hullám az egészből, és egy ilyen nemzetállami bezárkózás, de ilyen nagyon durván. Érted? Tehát tényleg, tehát eddig itt fasiztázták érted Orbánt, meg mit tudom én, de még lófaszt, még közelében nem vagyunk ahhoz, annak, ami esetleg várható. Tehát lehet egy ilyen, vagy lehet egy nagyon erős globalizáció, egy ilyen világállam felé való tendencia, tehát nem rögtön létrejön a világállam, hanem egy ilyen világállam felé való tendencia, és lehet a harmadik, a kettőnek egy ilyen, tehát egy ketté Tehát van, hogy a világ egy része úgy fog erre az egészre reagálni, hogy bezárkózó, diktatórikus, ö, Nemzetállamok vagy kvázi nemzetállamok, bezárkózó államok maradjunk ennél, vagy a régiók, és a világnak a másik fele, mondjuk a nyugati, mondjuk ez legyen egy orosz modell, vannak ilyen előítéleteim, és, és, és van, van, van a nyugati modell, ami pedig egy ilyen, egy szorosabb, egy totális integráció, sőt, konfederáció, egy ilyen, egy ilyen világállam felé vala, való tendálás, és akkor tulajdonképpen megint a hidegháborúnál vagyunk, érted? Itt kialakul a a, a, a, a trollfész, diktatórikus, nemzetállamok kgst -e és varsói szerződése, és nyugaton meg kialakul a világállamszerű NATO meg közös piac. Szándékosan ezt a, ezt a régi kifejezést használom, nem is Európai Uniót, mert az Európai Unió éppen haldoklik, az egy másfajta vírustól. Uh -huh. Vágod? Uh -huh. Hát uh, a Kicsi dominóra azt a képet vésték, hogy egy kínai megeszik egy denevért. A sor végén a nagy dominóra meg azt a képet vésték, hogy letér el a világgazdaság. Ez a pillangó effektusnak egy ilyen egy mostani aktualizált formája. Én... Vagy hogy... csak egy közbevető, mert, mert nagyon, nagyon komor már a téma, látod szegény közönséget, tehát ha halárait előttünk. Nincs eketjük se öö se a Egyébként Skafanderbe kellett volna bejöjjünk igazából, tehát ilyen vegyvédelmi köpeny, és, ilyen izé, és itt fertőtlenítőn átmenni, ilyen permeteznek. Ott, ott a végén meg ilyen hordádjjal szintén hasonló alakok, és a két éppen rosszul lesz, azt így viszik ilyen izébe, ilyen oxigénsátorba kifelé. Tehát, de bazd meg ezzel már el is felejtettem, amit akartam mondani, mert ez, ez, ez így beleégett ez a kép a tudatomba most, beleégett ez a kép, hogy mire kellene most lenni. Szóval én nekem... Ja, bocs, eszembe jutott. A Puzsérról, mert hogy ilyen undorító kép, a, hogy amikor denevért teszik a csaj, ez körülment a világhálón, érted? Egy ilyen... Egy ilyen egy ilyen kínai influencer izé Pina, aki, aki e, e, ott, ott szétszed egy ilyen főd denevért, kibaszott undorító. Neki. Megfőzik? Nagyon kultúrált. Főtt, már főt, És így szedi a szárnyait szét, meg itt szétfeszíti a bordait, és mm, ilyen finom, mm. ketten ülnek a vendéglőben. Na most a komment, a komment mezőt érdekes, így, így végignézított, hogy miket írtak, érted? Hogy megérdemlítek a vírust, rohadt nyomorult, szemét, mocsok, állat, gennyes, tetű, és ezt még így lehet folytatni, akiknek még több jelző eszébe jut, kínaiak, érted? Tehát ez még két hónappal ezelőtt ment a világhálón, ez a, ez a cucs. Láttad uh -huh. ezt? Uh -huh. Nem láttad? Hát pedig nah. az meg te vagy állandóan fönt a téged a a érdekel, a Hajdu Péter aki kiment Amerikába, hallottad? Nem. Nagyobb hír, mint a koronavírusban. Mm. Van neki egy új barátnője, és kiment Amerikába. Valami bulvárlatban. Jaj, olvasom. de fog hiányozni. <gül> én, én nekem meggyőződésem, hogy most ugyanazt éljük, mint amit az első világháború előtt. A, a 20. századnak ezek a nagy kollektivista ideológiái, a, a kommunizmus meg a fasizmus, ezek nem 20. századi termékek. Ezek a 19. században jöttek létre, és a 19. század második felében már készen álltak. Szó sincsen arról, hogy, hogy ne lett volna adott minden feltétele. A proletárforradalomnak alulról, vagy a fasizmus forradalmának felülről. Csak egy békekonszenzus tartotta magát egész Európában, meg úgy az egész világon. Mindenki a pénzénél volt, kvázi. És volt egy, volt egy olyan közmegegyezés, hogy nincs az a nacionalista indulat, vagy nincs az az internacionalista igazságérzet, amely, amely megérne egy háborút, vagy amely Jogos és indokolt felhatalmazást tudna szolgáltatni a fegyveres harchoz. És ehhez mindenki tartotta magát. És körülbelül nagyon hasonló lehetett akkor is a, az érzület, mint amilyen most. Én azt gondolom, hogy most abban a stádiumban vagyunk, abban az állapotban vagyunk. A, a szarvajevúi merénylet ö, startlövése előtt állunk és az a visszafojtott lélegzet. Ez a várakozás, meg ez a történelem vége érzület. Én, az én számomra egyáltalán nem véletlen az, hogy a parofsztelár, az annyira a torkán ragadja a korélményt. De a az ezt a, ezt a, úgy hívják a műfajt, hogy elektroswing. Hát tulajdonképpen a swinget, ennek a boldog békei időknek ezt a, ezt a világát, ezt a hangulatát ezt idézi fel és hozza fel. Újra. 21. századi formában. nem vé... a fantom című számok pont nem, de a többi az abszolút. Maga a parofsztelár világ ja, ja, az, ja, ez, ja, ja. az ez. Tehát arról van szó, hogy most valahogy ott van a levegőben az, ami az első világháború előtt. Már, már készen állnak a világjobbító világmegváltó ideológiák, meg a hozzájuk tartozó társadalom mérnökök. Már léteznek azok a törésvonalak, amelyek jelzik, hogy a XXI. századnak a nagy ideológiai szembenállás az, hogy fog kinézni. De még a béke konszenzus tartja magát. De még senki nem meri fölrúgni ezt a közmegegyezést. Még, még mindenki még mindenki beverne esnapszot, meg még mindenki rágyújtana egy cigarettára. Azt még lehet? A lesz... Még mindenki egy kicsit kicsit táncolna, vagy parofsztelárra, egy kicsit kurna, meg egy kicsit utazgatna, fesztiválozna. Még mielőtt. Ismered elkezdődik. a mondást, a leszokás mindig másnap kezdődik. Igen, és hogy ezt a másnapot várjuk. Tulajdonképpen ezt a... ezt várjuk, hogy visszatérjen a történelem. Mert... Ekkora békekorszak, mint ami most van, ez az első világháború előtt volt. Fél évszázados béke. 1866-tól 1918-ig nem volt háború Európában. De a 66-os háború is csak egy porosz osztrák. Igen, igen, igen, igen. Meg Szolferino korábban. Nem volt egy igen ezért, ne, nem, nem volt egy. Nap... De 1870-ben a porosz, amikor kikiáltották Versályba 71-ben a, a, a második birodalmat. Igen, nevezük 71, jó, nevezük 71. 71-től 71 18-ig. Vagy 14-ig. 71-től 71 14-ig. Na most ez, ez a mostani béke, ez még annál is hosszabb. Volt jugoszláv háború. Igen, volt egy délszláv háború, de ha azt nem számítjuk, de azért nem, azért a nincs, nagy, nagy, azért, nincs azért, nincsen, azért nincsen értelme számítani a délszláv háborút, mert a délszláv háború valójában a 19. századi nemzetállamok születésének az utolsó felvonása. Tehát a egyszerűen arról van szó, hogy a Balkánon a a Nacionalizmusnak, a nemzetállami ébredésnek a hullámát titó lefagyasztotta. De nem csak titó, mert már titó előtt már ez megtörtént. Na Jugoszlávia már titó előtt létezett. Tehát ott, ott, ott ez már belett fagyasztva. Fél nacionalizmus volt, szerb-horvát-szlovén királyság. Igen, a lényeg, hát a, lényeg, a... Hogy, a lényeg, hogy nem engedték a szerbeket, és főleg nem engedték a horvátokat, szlovéneket, a, a, a, a monarchia nem engedte a horvátokat, nem engedte a bosnyákokat, nem engedte a Monte, Montenegrót saját államot alapítani. És tulajdonképpen az a nacionalista ébredés, ami nálunk 1848-ban zajlott, aminek a csirája tulajdonképpen, vagy a szikrája tulajdonképpen a francia forradalom, a fr franciák számára a polgári forradalom, és a nacionalista ébredés egyszerre zajlott le 1789-ben. Ennek a, ennek a ez a nacionalista ébredés és a nemzetállamok születése. Ez a történelmi folyamat. Ez a svungot ért vége. Ez végig Ott végig be, Európán, ugyan. és a délszláv háború és az azt követő. Azt követően Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró megalakulása. Ezzel zárult le. Tulajdonképpen a Balkánra is eljutott a nemzetállamok születése. Tehát ezért nincsen értelme a délszláv háborút. Ö, ide számítani, Mert egy megrekedt történelmi ö, folyamat pótolta be magát a Délszláv háborúban. Tehát 1945-től most már 2020. 75 év béke. Ez durvább, mint az első világháború előtti. Ez ilyen hosszú béke még nem volt. És egyszerűen arról van szó, hogy annyira régen volt már a háború, hogy már senki se őriz ezzel kapcsolatban tényleges valódi emléket. Ja, a nagyfaternek vannak valami sztoriai, de az igazság az, hogy már nem, nem nagyon tudjuk elképzelni, meg már a nagyfater sem emlékszik a felére se. Meg már nagyfater sincs. Igen, meg már leginkább annak is 15 Igen. éve, hogy meghalt a nagyfater is. Hát még emlékszünk Igen. a storikra, de a háborúra már senki. És ez, ez az, az, az az állapot, az az, az, az érzelmi állapot, amikor kiszoktak robbanni a háborúk. Ö, ennyire sokáig nem lehet visszatartani a, a konfliktusokat. És persze jól látjuk már azt, hogy, hogy készen állnak az ideológiák. Csak még mindenkinek túl fontos a saját szaros élete, a... a Megint egy napszot kúré. A ködös eszmék ö, árfolyama még nem elég magas. De ugyanez volt az első világháború előtt. Aztán a verdőni vérszivattyú ezeknek az eszméknek az árfolyamát föltolta az egekbe. Ki sem kellett várni az első világháború végét már 17-ben Oroszországban megdőlt a békekonszenzusnak a, a, a ö, pacifikáló. Ö, konzerváló hatása és ereje. Ugye először az orosz társadalom mondta azt, hogy nem csináltuk meg a magunk forradalmát, nem, nem döntöttük meg a, a dinasztiát, a Romanov dinasztiát, cserébe ti egy tragikusan értelmezett nacionalista, nagyhatalmi idáitok mentén egy nemzedéket ledaráltok a fronton? Hát akkor basszátok a konszenzust. És jöjjön a forradalom. Nem véletlen, hogy az első világháború után Európa jóformáli minden államában volt valamiféle kommun. Na de figyelj, azt tudod, hogy az orosz forradalom az első szakaszába még behozott a francia forradalomra emlékeztető Szimbólumokat, megszólításokat, érted? E, tehát olyan volt, mintha egy ilyen új jakubinizmus születne. Bizonyos szempontból aztán az is volt, de aztán pillanatok alatt, e, hogy mondjam. Lett egy új bonapartizmus, nagyon e, Nem hamar. erre gondoltam, hanem kúra érdekes, hogy e, ők behozták azt, ami kimaradt, ugye? Tehát az ő francia forradalmukat, aztán azt a 120 évet, 130 évet, azt ilyen pár nap alatt ledarálták, és hirtelen léptek be a 20. századba. Érted? Hirtelen léptek be a 18. századból a 20. századba. A, a, a ruszkik. Tehát nagyon érdekes ö, szituáció volt. Na most a jugoszlávokkal, most már jugoszlávok nincsenek, ö, ezek, ö, ezekkel nagyjából hasonló történt, és ez volt az utolsó ilyen kis, valami kis, hát jó, azért kurva sokan meghaltak, meg azért szörnyű dolgok történtek ott, Európába. De valóban Európa többi részét ez nem zavarta. Egyébként, hogyha belegondolsz, hogy hogy, hogy viselkedett Európa-Jugoszláv konfliktus idején? E, azt tudod, hogy a holland békefenntartók hogy viselkedtek ott, Tudjuk. miközben koncentrációs tábor volt a szomszédban, meg tömeggyilkosság. Igen. Hogy viselkedtek a holland békefenntartók? Nem, lép, nem léptek közbe. Nem csak, hogy nem léptek közbe, bazmeg meg, azt hitték, hogy turisták a köcsögök, hát azt az hitték, hogy ők tú és turisták is. Hitték. A pavics, a tábornok, az úgy játszott velük, meg, mint a macska az egérrel. Tudod, ez a balkáni földesúr, vagy balkáni despota, érted, ilyen harisnyákat ajándékozott nekik, vigyékeztel innen, a barátnőiknek, meg ott láttam egy olyan dokumentumfilmet, amikor Megjött az, hogy, hogy őket kivezénylik, ki akkor ilyen, ilyen nagy ünnepséget rendeztek, és ott bebasztak, és ott söröztek. És aztán kivezényelték őket, és történt a tömegmészárlás. Utána ebből, ha jól tudom, Per is volt, nem? A holland békefenntartóknak a igen dicsitelen Hát De abban már az Európai Unió jelenlegi politikája már körvonalazódott. Az Európai Uniónak a képessége van. arra, hogy hogy, hogy se ér. Hát hogy... A NATO ért valamit, az Európai Unió pedig lófasz. Hát most az... amíg, a, amíg a Trump ki nem vonta innen. Mármint a NATO-t. Amíg a Trump ki nem von na ez is egy érdekes dolog, csak menjünk vissza. Figyelj, az Európai Unió tulajdonképpen nem azért jött létre, hogy ne legyen Európában a háború és katasztrófa. De igen. Se gazdasági, se politikai. De, igen, nem, de valójában azért jött létre, hogy a németek soha ne támadhassák meg a franciákat, és a franciák soha ne támadhassák meg a németeket. Ez volt a, ez volt a nagy díl. Valójában ez volt, a, ez volt az Európai Uniónak a célja is. Ezt a célt teljesítette. Hát most tehet, tehet Európa arról, vagy tehetett arról Adenauer meg Dögol, hogy nem volt fantáziájuk másfajta háborúhoz, hanem az elsőből meg a másodikból indultak ki. Hát ez, az ő fantáziájuk ennyi, ennyire terjedt. Őnek ez, ezzel szemben kellett, kellett meghatározniuk Európát, és ezzel szemben kellett biztosítaniuk Európát. És hát ezzel szemben ők biztosítani tudták Európát. Nem, nem, nem az Európai Unió eszményével volt a probléma. Az a probléma, hogy, hogy amikor Európa a határaira nehezedő történelmet érzi magán, akkor azért, hogy megnyugtassa önmagát, meg azért, hogy valahogy kezelje ezt a helyzetet, diktátorok zsebeit tömködi az európai polgárok által befizetett adóval. Na ez az, ami nem oké. Na ez az Európa, amelyik már mindenkinek a kapcarondja. Már ugyan, gyakorlatilag ugyanaz Európa Putyinnak, mint ami ott a Tadicsnak voltak a holland békefenntartásban. Pavics, mindegy. Tadics, Pavics, tök mindegy. Szerbgeci. Na, tehát ö, ö, figyelj, és szerintem. Pavics. És, Na, hát, ha érted, hogy mit mondok? Értem, értem. Hát, és ezt akarom kérdezni, szerinted az eu most milyen hatással lesz az a vírus mizéria? Hát a gazdaság nyilván szar, de hogy egyáltalán az európai koncepcióra, az EU-koncepcióra. Én, én, én azt. Az, próbáltam már. Én az azt gondolom, előző. hogy majd, majd ezt a kérdést a, a krízis után kell föltenni. Most, hogy a krízis krízisháborúba... már látni fogjuk. A krízis... Az apúnak az a lényege, hogy szerelkezz fel, előre megmondtam mal. Igen. Ezt egy barátom írta egy, egy posztjába. A, az, hogy most a krízis majd háborúba torkolik, vagy nem, azt, azt most még nem lehet látni. De hogyha majd túl leszünk a krízisen, és per vagy a háborún, nem tudjuk, hogy 29 jön -e most, vagy mindjárt 39. De de várják. Tehát kikáv... most nem tudjuk, hogy 29-re ébredünk, vagy 39-re. Az a különbség, Lényeg, rú, hogy az első világháború, meg a második világháború között, meg a mostani szituáció között, hogy az első világháború elő, előtt már volt olyan, hogy antant antantkordiál, és volt olyan, hogy központi hatalmak, amiből aztán Olaszország kisriszolt. Ezek között zajlott a háború. Aztán a második világháborúnál volt olyan, hogy tengelyhatalmak, és volt a nyugat, majd később a szövetségesek, amikor a ruszkikat is bevonták a buliba. Bevonódtak, mert ugye Hitler fölrúgta a Molotov-Ribbentrop-paktumot. Most én nem látok azért ilyen szerveződéseket. Tudod, itt proxy háborúk mentek, meg van az iszlám, meg van a népvándorlás, meg sok minden van, de azt nem látom, hogy mondjuk Oroszország és Kína szövetkezne az Egyesült Államok és Európa ellen. Fegyveresen. Nem látom. Nézd meg Törökország és Oroszország viszonyát most mi volt. Apropó Törökországban ma megjelent az első koronavírusos beteg. De az meg eddig ott nem volt. Hát közelebb vannak Iránhoz szerintem ennyivel később veszi észre, hogy van. Tehát nem, oh. nem hiszem, hogy ez a különbség, hogy ott nem volt. Tehát én ebben nem hiszek. De hogy, hogy... Szóval itt a probléma alapvetően... A, szóval a probléma alapvetően a világgazdasággal van. Hát ebbe a koronavírusba nem kellene a világgazdaságnak letérdelnie, meg nem kéne súlyos krízisbe torkolni ennek. Csak hogy a világgazdaság, vagy akkor fogalmazhatok úgy is, hogy a, a kaszinókapitalizmus úgy van megkonstruálva, hogy ne legyenek tartalékai. Tehát minden tartalékot, ami képződik, Felél. azt visszaforgatnak a bővített újratermelésbe, egy marxi kifejezés, de elég jól írja le, hogy ez mi. Hoppá, hosszú évek után első pozitívum Marxról Robi szájából. Nincsenek... Pillanat. Nincs, nincsenek... Ö, nincsenek tartalékok, mert az a cég, amelyik tartalékol, biztonsági tartalékokat tart fenn, az versenyhátrányba kerül a többi céggel szemben. Ezért ez a verseny, ez addig éleződik, míg aztán gyakorlatilag ö, már nincsen ö, játéka a struktúrának. Már nincsen mozgástere a struktúrának. És ezek a leg... Ezáltal a világgazdaság hihetetlenül sérülékenyé válik. Tulajdonképpen ott tartunk, ahol a 29-es válság előtt. Szabályozatlan a kapitalizmus, sőt a helyzet még rosszabb, mert akkor is szabályozatlan volt a kapitalizmus, de akkor létezett egy erős államhatalom, amelyik ezeket a cégeket be tudta terelni egy New Deal-be. Ma a helyzet sokkal rosszabb, és pedig a lobbival rosszabb. A lobby eredményezte azt, hogy az államok már nem az állampolgároknak az érdekeit szolgálják, de még csak nem is a saját nagyhatalmi ambícióikat, saját hatalmi érdekeiket, hanem kifejezetten a tőkének a még nagyobb hatásfokú működését. Szolgálják. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a célt szolgálják az államok, a minisztériumok, a parlamentek, mint amelyeket a cégek igazgató tanácsai. Ugyanazokat a célokat. Na most, mivel hogy itt most már minden ebbe, ebbe az irányba hat, a, a tőkefelhalmozás örjöngő e, fokozása, fokozása felé, a kapitalizmus kiélezése felé, minél nagyobb fokú kiélezése felé, így a rendszernek gyakorlatilag nincsenek fékei és nincsenek tartalékai. Ez egy nagyon-nagyon jól működő struktúra. Egy nagyon, jól, nagyon hatékony működés, hogyha minden jól megy. Hogyha konjunktúra van. Ez a versenykapitalizmus. Abban a pillanatban hogy, hogy felvetődik valami probléma, valami zavar. Bezuhan az olajár. Vagy akár 2008-ban az ingatlan válság. Abban a pillanatban, hogy, hogy jön egy ilyen vírus, aminek a közvetlen következményei azok nem olyan súlyosak, de a közvetett következményei beláthatatlanok, hiszen repülőgépjáratokat törölnek, ennek a következménye egy olajár és az olajárzuhanás következménye, hiszen olaj alapú világgazdaságról beszélünk, pedig már magának a világgazdaságnak a válsága. Tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen helyzetben ismételni tudom magam, a világgazdaság, a Wall Street által diktált rendszer hihetetlenül sérülékeny. Na most a feladat az lesz, ha a válságnak egyszer vége lesz, ha a válság generált a háborúnak egyszer vége lesz. Nem tudjuk, hogy hova torkolik ez majd. Mert most csak annyit látunk, hogy visszatér a történelem. Amit, amit én megmondom, hogy nem bánok. Mert sokkal ked. komolyan. Én igen. Sokkal. Én, kev... én annyira szerettem volna ilyen lájvadász like fotelforradalmár marad, érted. A de az meg az volt már 40 évig. Hát most, most, most, most jön egy másik 40 év, abból 20 nélkül. Hát <gül> hát húszáj... <gül> <gül> <gül> szóval hogy arról, arról van szó, hogy, hogy ha nincs a 29-es válság, akkor nincs New Deal. Akkor nincs jóléti új társadalom, jó szociál társadalom demokrácia, szociáldemokrácia, igen. új, magasabb nívón rekonstruált kapitalizmus. Ha nem marad a régi a tehát Tehát ezeket a válságokat nem lehet megúszni. És nem is kell megúszni. Az a tény, hogy visszatért a történelem, az az én számomra azt jelzi, hogy közeledik a New Deal napja. Jó, világos, hogy addig borza, jön egy borzalmas válság, de nem kell megúszni a válságot, mert akkor a abból való, új, magasabb nívón való, újra szervezett ö, működést is elhalasztjuk a, a, vi, a, a beláthatatlan jövőbe. És nem lehet, nem lehet ö, az idők végezetéig megúszni a történelmet. Megmondom, hogy engem én, az én számomra sokkal félelmetesebb volt a vihar előtti csend. Hosszúsága. Évtizedes hosszúsága. Hát itt nem volt történelem 30 évig. Most őszintén nem volt teljesen mindegy, hogy 97 van, 2007 van, vagy 2017 van. Számított. Következett belőle bármi a világon? Hát a, azon kívül, hogy, azon kívül, kívül hogy Ariane megrandinak a lájkjai azok Igen. több vagy kevesebb volt. Hát, de tudod, hogy vagy... volt az egy úrcsány, meg orbán, meg tudod, komoly dolgok voltak ezek. Ja. Vágod. Ja, történelem helyett. Hát jó, Tudod, jó, jó. történelem helyett Igen. nosztalgia a történelemről. Rákosi Igen. helyett kaptunk Gyurcsányt. Igen. Lövetés is volt. Jó, nem hagyd bele senki, de Voltak. azért szemeket kilőtte. Voltak fel. Horti helyett, helyett megkaptuk, Orbán Viktort. Volt holt. Fehér ló nem volt, de mészáros lőrinc lett. Hát most Igen. ezek a de szegény, de nekünk jó. Nekünk ez jó. De mi volt ez? Történelem volt. A nagy lófaszt. Ez egy 20. század retro volt. 21. századi postmodern formában. Igen. Na most. most Nem az a retro, egy posztmodern műfaj. Most talán majd jön, egy, most talán majd jön egy, egy olyan történés, egy olyan folyamat, egy olyan ö, helyzet, ami a 20, 21. század nemzedékeinek a ma maguk jogán a sajátjai. Tökéletes egyébként. Nem fogjuk megérni, de bizakodjunk abban, hogy a gyermekeinknek és az unokáinknak már jobb lesz. Te figyelj, olvasod a 444-et? Nem annyira, miért? Ugye a történelem filozófiából így a napi aktualitásra. A 444, ugye az indexet szittad a múltkor. Uh -huh. Na most az index kétségtelenül ontja vírus cikkeket Tehát mennyiségileg. Van ott értelmes, kevésbé értelmes cikk. Na most a 444, az szerintem az élre lovagolta a pánikkeltésben. Két napja volt egy írás, amit még az ilyen nagyon balliberális sajtót olvasó, sajtópárti, nagyon anti-orbánista és nersajtót utáló ismerőseim is kifogásoltak, és totál ki voltak akadva, hogy senki ne olvassa a négy-négy-négy hülyeségeit. Tehát volt egy ilyen cikk, ami, hogy mit kell tenni most a koronavírus, időszakban, és egy hosszas részletes leírás, hogy hogyan helyez biztonságba, szedd össze az irataidat, mindig legyenek nálad, az értékpapírjaidat, a, a, hogyha meghalnál, az kiörökli, a izé, hogy mi, milyen, milyen ilyen túlélő készletet mit gyűjtsél be, de kurva részletes. Aztán ez az ismerősöm, aki egyébként mondom a liberális sajtó nagy barátja és ezen kiakat azt mondta, hogy ez a leírás, ez egy atomháborúra vonatkozó régi leírás, ezt lefordította valaki, és akkor ezt így publikálták koronavírusra át fazonírozva. Vágod? Aktualizálva. Aktualizálva. Na most... Ma megjelent egy olyan cikk, hogy a kendő már fertőzött, mi? Uh -huh. Megjelent egy olyan cikk, hogy, amiben tényleg ki is posztoltam azzal a szöveggel, hogy ha nem lenne 444, akkor teljesen felkészületlennének lennénk, viszont így sincs remény semmire. Kínában tesztelték az új koronavírust, és egy buszon ülő figura az így, de de van kamerázva. tesztelték egy Baszki. buszon ülő figura megfertőzött úgy embereket 4 méteres távolságban is, hogy nem érintkezett velük. Akik már leszálltak a buszról, fertőzöttek lettek, pedig egy helybe ült a fertőzött. És állítólag ez a vírus 37 fokban is két-három napig elél a fémen, üvegen, szöveten, papíron. Ezt nyomja a négy És átrágja magát, meg. Átrágja magát az acél És ez az éljen, egyébként nekem is ez jutott eszembe, tudjátok, az éljen, így csöpög a nyál a bazd meg, és az űrhajót is így átvágja, érted? Így, így pezseg az egész, és akkor így leszakad itt a mikame fönt az éljen, a koronavírus bazd meg, és már itt tíz, izé, de egyébként, vagy már legközelebb azért tudott, hogy a levegőbe terjed, mint azok a jó kis vírusfilmek. Így mutatják lassan, hogy a szellőző nyilatkozat, és zzzz, ilyen zene zzzz, és akkor terjed a vírus és akkor mindenki kész, mindenki meghal, érted? De gyerekkoromban már volt egy ilyen film az Andromeda törzs ami Michael crichton a regényéből van ott az űrből jött egy ilyen vírus és akkor egy falu elpusztult és így megmerevettek az emberek tehát ilyen, ilyen horrorisztikusan tudod, ilyen tágra nyitott szemmel ilyen élő szobrokként a szobába evés közbe ilyen Ezét nyitott szemekkel a hullák, és amikor a lefűrészelték, a, vagy eret vágtak rajtuk, akkor, akkor a vér porként jött ki, érted? Mert annyira megalvadt a vér. Baromság persze, csak a jó volt ez így a moziba, tudod, és akkor nek ezek a katonai vírusok, tudod, jönnek a konteók, érted? Ezt a vírust nem véletlenül csinálták valakik. Megoldódik például a nyugdíj probléma. Gondolj bele. Érted? Uh, endlőzünk, de nyuggerfráge, a, a, a, a kérdés végső megoldása. Ezzel együtt tudunk élni. Hát ja, jó, hát nekem van egy idős anyám, nekem ez annyira nem vicces, de... Uh, de, de valóban, tehát, ja, és ami most meg Olaszországban Mindig van. vannak nemzedékek, akiknek meg kell hozniuk az áldozatot igen. a következő nemzedékekért. Igen. Éltek kér. eleget. Régen az ősi izénét tudod, az öregeket kikülték az erdőbe, a barlangba, tudod, ja, és már ne fogyasszák a kenyeret. Most ki se kell menni. Most még ki se kell menni. Na, szóval... Ö... a bent maradnak, igen. Szóval, szóval hogy ö, arról van szó, hogy az első, világ, az első világháború előtt már készen állt a fasizmus, meg már készen állt a kommunizmus, mint egy ö, világforradalmi eszme, mint egy, ö, mint egy nagy kollektivista megoldás a világ bajára. Mi, a, mi volt a világ baja? Mi volt a világ igazi baja? És ezért nem volt igazán jól kitalálva az első világháború. Ugye a gyarmatok... Nem volt jól kitalálva az első világháború. Ezért ízlelgessük már ezt a mondatot. De ez így van! Nem Figyelj! volt jól kitalálva az első világháború. Vannak már számítógépes gyormad... játékok, ott lehet, hogy mi hogy... nyerjük meg, és amit te megjósoltál a Trianon, Trianon tagadásba annak idején, Puzsérnak volt egy ilyen vicces vize, hogy Magyarország természetesen megnyerte az első világháború, és sőt meg Romániától egy-két megyét elcsatolt, és akott ott vannak a címerei, Igen. meg egyebek. Igen. Tehát, tehát, tehát az, az első világháború előtt ezek, az, ezek az, az ideológiák, ezek már készen álltak. Csak nem tartoztak hozzájuk rohamcsapatok. csapatok. Nem voltak Azt a világháború hoztam ha, Igen, hanem, hanem zsurnalisták, hm. publicisták, értelmiségiek. Értelmiségiek, kávéházi értelmiségiek tartoztak hozzá. Az egész egy ilyen sétapálcás, cilinderes korszak volt, és egy ilyen tágpupillákkal a jövőbe révedő korszak. Mindenkinek más a jövő a horizonton. De nem, tényleg, volt, akinek, a... Volt, akinek, volt, és ehhez tartozott a swing. Összejöttek a kávéházba, és akkor a világforradalomról, az elit kiirtásáról, vagy a, vagy, a, vagy, e, vagy, vagy, vagy a nemzeti jelleg diadaláról. Meg a, már a fai kérdésekről, tudod? Már hát, a, már a a szociál, az is bejött. Már a szociál is készen áll. Bejött Franz von Liebensfeld, érted, meg kiugrott pop, meg ez a Hitler egyik előnye, érted, hogy a zsidókat ki telepíteni mit tudom, a Majmok szigetére. Meg ezek, mind, tehát, ezek, ezek már mind-mind készen álltak, de még nem értek többet egy-egy publicisztikánál. Hát meg két tejszínes kávé között. Nem, tudod, ez a, nem, nem, ez a, nem ezt a világot éljük ma? Nem ebben vagyunk Abszolút, ma? Abszolút, így van. És aztán jött az első világháború, ledaráltak egy-egy nemzedéket Európában minden, gyakorlatilag minden nagyhatalomból, és az első világháború végére már készen álltak a híjas prónai különítmények, mint a fasizmus előfutárai. Már készen állt a kommun, már a proletár diktatúra Magyarországon Samuelivel, Kumbélával, mint a bolsevizmus előfutárai. Hát Sőt, az nem előfutárai. Futár futárai. Az már, már futtár. igen. Samueli konkrétan, mert ő ki is ment Leninhez. Készen -e állt. A frontot. Készen, készen állt. Ö, minden, az utolsó feltétel is adott volt. Ö, most ugyanerre várunk. Arról van szó, hogy a német, szó, hogy a, hogy a, a német rohamosztagosokat, a Freistockereket, Sziléziába, meg Berlinbe, meg de ugyanúgy megvoltak. Meg meg a, a Sikosokat, Ausztriába. És ugyanúgy megvolt az... meg a kommun. Na és, és, és most ugyanígy megvannak már az ideológiai felhatalmazások a, a, a 21. századra, Ugye a trollkúrzus képében, meg a kurzus képében, a, a szélsőséges liberalizmus és a szélsőséges illiberalizmus képében. De még mindenki, csak egy publicisztikára tartja érdemesültnek. Csak egy, egy blog bejegyzésre tartja hát érdemesültnek. Van is. Egy súra tartja Ingen. érdemesültnek. De még mindenki meg akar, leginkább meg akar élni belőle. Nem, él, nem, nem hajlandó élni érte. Annyit nem ér. Halni pláne, nem? Halni még kevésbé, ölni még kevésbé. Leginkább, leginkább megélni belőle. És persze és persze eljátszani azt, hogy ennek él. Tehát nincs fedezete valahogy az eszmék iránti hitnek. Egy háború szolgáltatja be a fedezetét ennek. Mindig. És azt gondolom, hogy ha, ha, ha el fog jönni ez a háború, a háborúból már úgy fogunk kijönni, hogy a, hogy a, a troll kurzusnak és a mártírkurszusnak is készen fognak állni a roham csapatai azokból már rémállamok, már, már, már intézményes berendezkedések születhetnek majd. És ez lesz a 21. századnak az igazi nagy története, és majd ezeknek az összecsapása a következő háborút követő nagy háború lesz majd valamikor a 21. század derekán, vagy elolvadnak a jégsapkák, és Atlantis, tudod ez a... De az, az ideoló... De, de, de a háború akkor se a dioxid tartalma ellen fog zajlani, hanem továbbra is egymás ellen legfeljebb. A dioxid tartalmának a fokozódása fel fogja gyorsítani ennek a háborúnak az eljövetelét. Nagyon sok Elon van szüksége ennek a ezersebből vérző, szerencsétlen bolygónak, ugye? Hát igen, hát igen, és főleg, főleg, főleg újabb és főleg újabb és újabb autókat kéne fellőni az űrbe, <gül> és ezekről jó videókat szétszórni az, az interneten, az talán még megmenthet minket. És a mars terraformálása is. Na, az még segíthet, hát, igen, igen. igen, igen. És a mars lakók túlélik. Igen. Vágod? Igen. Mindig azt gondoltuk a mars lakókról, hogy azok, akik ide jönnek onnan, <gül> nem, a, nem úgy gondoltuk rájuk, hogy azok, akik oda mennek innen. <gül> De egyébként, a, emlékszel a A.G. a világok harcára? Igen. Tudod, legutóbb Tom Cruise-zal a legjobb amerikai színésszert csinálták meg, és, és, és, és ővelük is valami baktérium végzett. Ide jöttek és rábasztak fejlett technológiával kiirtani az emberiséget, és valami földi baktérium, és kampesz az egész, hogy elrosdászottak és szétestek. Szkurva vicces volt. Na mindegy, csak próbálok érted egy kicsit ilyen, üze. olvasom Camus-nek a pestisét. És én nagyon szeretem Albert Camus-t, 30 éve ö, olvastam ezt a könyvet, illetve ö, ezt a regényt, illetőleg nem olvastam végig, meg Geci unalmas volt. Tehát én, én, én, én Káműt nem annyira íróként kedvelem, mint inkább gondolkodóként, meg, meg, meg mint a véleményeket mondott. Nekem ő, ő tényleg így hanvassal, meg, meg bergyajevvel, meg ezekkel, meg orvellel van egy szinten, hogy csak emberről, egyénről, társadalomról, meg ezekről van szó. Tehát egy, egy rendkívüli elmének tartó. Hát a stílusa nagyon szikár, túlszikár, most, most már máshogy olvasom, és kurva érdekes, és érdemes is elolvasnám a pestist, mert, mert olyan finom lélektani aspektusokat is fölhoz, ugye az orámba játszódik Észak-Afrikába, Camus az egy feketelábú volt, tehát egy algériai francia eredetileg, és, és, és kitör a pestis, aminek egyébként egy 42-es járvány adta, nem pestis járvány, másfajta járvány adta a valós történeti alapját, csak ő egy pestis vízionált bele, és, és most így ebben a helyzetben ez egy, egy sokkal komolyabb cucc, hogyha az ember elolvassa, mint ezeket a szarfilmeket megnézi. Egyébként tényleg van olyan járványos film, ami szerintet hiteles? Te is ilyen filmnézős csávó vagy, és nem te a kommersz filmeket is de most elég itt, Én a filmeket ismerem, de a járványokat kurvára nem. Tehát most ez alapján nem tudom megikélni. Kicsit... Azt tudom megmondani, hogy melyik jó film a járványod. De most egy kicsit ízelítőt mely... kaptunk valamiből. Remélem, hogy ízelítő marad, de vágod. Nem fogom tudni megmondani, hogy melyik a hiteles járványügyi film. Nem, nem fogom tudni megmondani neked. Szomorúvá tettél. Ja. Este megnéztem a volna. Egy virológustól Egy virológustól. És ilyen jó filmet, ami a emberi aspektusait, meg a társadalmi aspektusait, meg a politikai aspektusait visszaadja az egésznek. Mert végig erről beszélünk, azért mi nem virológusok vagyunk, és nem a, a ilyen epidemológiai cuccokat nyomatunk meg, kurvára nem értünk hozzá. Én azt gondolom, hogy az összes zombi filmáról a helyzetről szól. Erre nem is gondoltam. Hát a a zombi, zombi mítosz az egyáltalán nem véletlen. Hogy, hogy az a korunknak a veszternye. A, az, a zombi mítosz az, az egyrészt a vírusfertőzésben letérdelő civilizációt mutatja, másrészt egy nagyon erős metaforája, az emberi személyiség, az emberi egyéniség elvesztésének. pusztulásának, elvesztésének. A tömegtársadalomnak. Igen, a fogyasztói társadalomnak, meg a fogyasztói zombi lét terjedésének. És mintegy, a zombi, zombi mítosz azt veti fel, hogy éppen ez a vírus, éppen ez a járvány, ez, a, ez okozza a civilizáció végét. És ennek a metaforája persze nem olyan módon okozza, hogy az emberek zabálnak és... És, és öntudatlanok, de úgy, úgy okozza, hogy az emberek zabálnak és öntudatlanok. Nem ezen a, ezen a profán módon, ahogyan a filmben, Anna, de valójában a pláza, módon, igen, igen, metaforikusan igen, igen, igen, a, plá, a pláza kultúrája meg a pláza létezése az ez. A korai az öntudatlanság zombi... és a zabálás. A, a zombi, amelyik megy, és megy, és megy, és nem lehet megállítani, és amit talál, azt megzabálja, és valójában nem csak öntudatlan, nem is felelős az általa okozott világvégéért, katasztrófáért. Hát nincs, tudatta. Mert, mert, nincs euh, tudatta. mert ő valójában egy természeti erő, ami elszabadult, aminek az ember, az egykor volt valaha volt ember, csak az építőanyagát adja, mint a háznak a tégla. Tehát ön, ő, a zombi a világvégének olyan, mint a háznak a tégla, nem pedig olyan, mint a háznak a tervrajz a 70 Szép, szép, ahogy beszélsz, a 70-es évek nem szép, de jó. A 70-es évek nem jó, de mindegy. A, a Én is szeretem. Retori, retorikailag jó, tartalmilag nem. A 70-es évek zombi filmjei, tehát hogyha te láttál ilyen klasszikusokat, Dario Argento, ő egy klasszikus, érted? Tehát Ott azért még kurvára más volt a zombi, tudod, ez a lassan menő, tehát ott még a sírból kikelő halott volt. Mikor jött be az, hogy ez egy vírus, és akkor tudod, a zombik már ilyen gyorsan mozognak meg, Mit tudom én? Jó, tudom az Izébe a Walking Dead-be lassan mozognak. Walking de, Dead-be lassan mozognak, de van, de van a... ez a gyorsan mozgó zombi, aki még a plafonra is fölmászik igen, itt a pókba. Igen, az igen, meg, igen. És az igen, az, az foshatósabb. De hogy foshatósabb, mert kurva gyors. És, és vírus, érted? Bejött ez, hogy ez voltaképp vírus, az eredeti zombi nem, az egy misztikus dolog, föltámad a halott. Csak tudat nélkül. Még az izének, még a... A Stephen Kingnek a kedvencek temetőjébe is az még egy klasszikus, tehát ott a halottak kikelnek a sírból. Ö, eredetileg. Egyébként tudod, mi volt a zombi eredetileg? Honnan jön az? Mi az, hogy zombi? Az a voodoo vallásból jön, és állítólag az, az, az, az történt, hogy a Geci voodoo papok, azok ilyen különböző mérgekkel tetsz halál állapotába ö, juttattak ilyen parasz gyerekeket, akiket eltemettek, majd nagy ceremóniával ők föltámasztották, csak ugye az agyuk már kisült, és, és akkor ilyen, ilyen izék, ilyen magatehetetlen valamik lettek, és dolgoztatták a földjeiken, tehát ott kapálták a vudupapnak a... Lehet, hogy nem igaz az egész, én így hallottam, de szerintem jó. Mi a világvégé... Ez is lehet metafora, ez a kapitalizmus metaforája például. Most így eh, ihletet kaptam tőled. Átjött a szellemi vírus ide, mi a... Mi... két méterre. Mi a világvégének a művelete? A, a kereszténység a világvégét... Pöfászhatok én... A kereszténység proféta, a, nem, ö, az utolsó napokat éljük, ebből látszik. Ö, a kereszténység a világ végén az a lélek feltámadását hirdeti, és a test feltámadását, amit azonban a lélek ural, a lélek vezet. Tehát lehet, hogy testileg is feltámadunk, de aluljában a lelkünk halhatatlan, és a lényünk ö, belső súlypontja, az, ami föltámad, és az, ami túlél. Túléli a halált. Ez a világvége a keresztény ütftamban. Mi a világvége ebben a profán, antikrisztusi forgatókönyvben? A test feltámadása lélek nélkül. Ez a zombi mitosz. Feltámadunk, na de nem úgy. Ahogyan a Jézus Krisztus ígérte, meg ahogyan a János Apostol ígérte. Hanem a, a rosszabbik részünk támad fel. A halandó részünk támad fel, a halhatatlan részünk meg meghal. Mi az antikrisztusi kimenetele a, a, a világ végének, hanem ez. Hanem az ellenművelete a kereszténység ígéretének. Nem a lelked a halhatatlan, rábasztál, hanem a tested. Olyan. és a halandó lelked nélkül fog föltámadni a tested és addig, igen, és addig bolyong amíg a baktériumok el nem bontják kemény kemény szörnyű és, és, és fűti az a, az a mértéktelen menni és enni és harapni és tudod egymással nem tudnak jól lakni mert a Tudatos de... hús kell nekik. Igen. Tehát tulajdonképpen a lelke teszik ki, még hogyha fölzabálják a, tudom, a szívét vagy az agyát, akkor is. Bele harapnak, de a lélek jön ki. Igen. Belőle. Kibaszott nyomasztó. Kibaszott igen. nyomasztó. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ők tulajdonképpen, a... ugye úgy van elképzelve a kereszténységben, hogy hogy az ítélet napon mind föltámadunk, és akkor a sírok megnyílnak, és abból ezek az éteri lények akiknek ilyen, ilyen fényaurájuk van, azok felemelkednek a, a mennyországba. Hát ehelyett az ellenkezője történik meg. A rothadás szagú, bűzös hullák kelnek ki a sírjaikból, és nem emelkednek fel sehova, hanem az emberiség maradékát rántják le magukhoz a sírba. Valahogy az ellenkezője történik. Mert, mert ugye az antikristus uralmának a, a magva lényege az ugye a, a nem létező uralma a létező fölött. A nem létező szabályozó ereje a létező fölött. A, a az eredmény a világ végén az apokalipszis is pedig nem más, mint a a nem létező által vezérelt létező. Ez maga a zombi. Nincs konzisztenciája. Nincs lényege. Nem is önálló lény. Az egyik zombi úgy, úgy viszonyul a másik zombihoz, ahogyan egy cunamiban az egyik vízcsepp a másik vízcsepphez. Nincs saját akarata, de a cunamiban egy vízcsap nem tud úgy dönteni, hogy hát ezt a falut én meghagynám. Egyszerűen egy természeti törvény hajtja őt, a, és ebből képződik az apokalipszis. De a zombival a helyzet valami nagyon hasonló. A zombi nem cselekvő lény, ő, ő egy történés. Egy történést elszenvedő halott anyag. Megtörtént a feltámadás, csak a műveletet nem a Krisztus, hanem az Antikrisztus ajtotta végre. Tehát megtörtént azt, ami, az, amire a temetőnek a, a kapujába ki van írva, hogy feltámadunk, de hát nem úgy, ahogyan. Tehát nem a, nem, a, nem a jó mágia által támadunk fel, hanem a rossz mágia által. És ennek a következménye az, hogy, hogy a test, az nem, nem tér vissza a Földhöz, a lélek meg az, meg az Istenhez, hanem a lélek szétoszlik, a test az meg, az meg körforgásba kezd a világban, és az, és az anyag képezi az új rendezőerőt, és nem a lélek. Az anyag rendezi újra önmagát, és nem a lélek válik ki belőle. Ezt egyébként egy materialista elmondta pár száz évvel ezelőtt, sokszor. Pár száz év óta sok materialista elmondta ugyanezt. Végül is a materializmus ilyen értelemben nem más, tovább gondoltam, amiket mondtál, mint a lélek gyilkosságának a, a megvalósítása. Érted? Tehát a materialista, atomista elméletek nem mások, mint eleve a léleknek a legyilkolása. Na, de térjünk vissza a vírushoz. Szerinted nem orbánozást meg gyurcsányozást szeretnék hallani, hanem hogy, hogy szerinted az ország felkészült -e erre? Tudom, nem lehet erre felkészülni, mert ilyen nem volt már 70 éve, rendben van, de most az adott viszonyokhoz. Tehát azért már történt a világban, különböző országokban ez az amaz, amiből bizonyos konklúziókat le lehet vonni, érted? Itt van Olaszország, és ott van Németország. Németország a Európa legnépesebb országa, most Oroszországot ne számítsuk ide, Európa legnépesebb országa, érted? 81-90 milliós kurva sok bevándorló van, és eddig van két halálos áldozata a vírusnak. Mi a picsa a különbség Németország és Olaszország között? Vágod? Tele vannak izével, afgánnal, iránival, mindenne, törökkel, mindennel. Na hát ez kurva érdekes kérdés. Két halott. Olaszországban mennyi? Kína a második a világon. Kína után második, azt mondja az úriember több a turista. Hát szerintem az én Németországban, hát ó, de turista, tehát a turista meg a bevándorló az nem ilyen szempontból nem ugyanaz. De ezt nem a bevándorlók terjesztik. Én de tudom, hogy, hogy külföldi, külföldi emberek bemennek egy, de, tudom, nem, tehát nem, nem, ez szóval most speciál nem a bevándorlók terjesztik, hanem inkább, sokkal inkább a turisták, hogy az ő kurva anyjukat. most már tőlük védjen meg Orbán Viktor bazmeg vagy senkitől, vagy menjen de a kurva Nem a turisták mivel terjesztik ezt jobban, mint bárki külföldi? Hát a beutazásukkal. Na de a bevándorló is beutazik. De a bevándorló az, be, várjál, A bevándorló az beutazik egyszer egy életre. A turista, még kiutazik, beutazik, Aha. ő végig bent van, nem úgy mint a bevándorló tudod, de testileg já, a térben kilép, belép, újra kilép, újra belép. Tehát mozgékony. Mozgékony. Mozgékony. Igen. Aha. Igen. Tehát é, érted a, a bevándorló az egyszer utazik egy nagyot, a turista meg sokszor sok kicsit. De jó, de gyalog több országon keresztül. Gyalog, busszal, érted? Az is több országon keresztül. De hogyha, de hogyha nem Kínán keresztül, akkor most ez uh -huh. biztos, hogy akkor a kockázat? Igen. Szatúristák. Szóval és Németországban nincsenek turisták. Nem, de, de tudod, hon, honnan lehetne tudni a magyarázatot erre? Miért ez a Facebook bejegyzés gerjed fel, és miért nem az? Miért ez a Twitter, miért Szerintem, nem az? Szerintem azért vannak racionális magyarázatok. Miért ez? Ne, de Például mi? szervezettség, Nagy egészségügyi ellátásnak a tökéletesebb volt. Bizonyára arról van szó, hogy, a, hogy az olaszok trehányabbak, mint mindenben. Mi minden téren trehányabbak, mint mint a németek. Bizonyára lehet, lehet erről is szó, de egyáltalán nem biztos, hogy ez, ez az, ami történt, valójában történik. Az biztos, hogy a Lombard egészségügy sincs felkészülve erre. Pedig, pedig ugye és Észak-Olaszország volt az iparosító. Elég, elég meg színvonalas úgynevezett egészségügy. Úgynevezett kulturális. Meg hát Igen. Hát az az a nem magyar, egészségügy mag magyar egészségügy nincs felkészülve Magyarországra. Most nem a koronavírusra, meg a Tudod, nincs felkészülve önmagában arra, hogy emberek megbetegszenek az országban. Most erre, vagy, vagy hogy vizet kell vezetni csövekben, tudod? Tehát ez, a felkészültsége ilyen színvonalon van. Na most egy ilyen, felteszed a kérdést, hogy hát Magyarország felkészült-e erre? Magyarország Orbán Viktoron kívül semmire sem felkészült. Nyilvánvaló a válasz. Sőt, a kérdés sem igazán komoly, a, a, azt hiszem. Hát figyelj, az elkövetkező... Mikor hát... volt Magyarország valaha bármire felkészülve, ideértve a tatárjárást, a török hódítást, a vörös hadsereget, mire volt gyurcsányt, <gül> a Berni VB-döntőt, mire volt Magyarország valaha fölkészülve? Biztos most van felkészülve Magyarország bármire. Te nem bízol a kormányzatban? Én, én, én nagyon bízom abban, hogy azért Rogán Antal igazságminisztériuma ebből nagyon jó kommunikációs helyzetet tud képezni. Tehát én ebben nagyon bízom, mert eddig is az ilyen problémákat megoldottak, és az ilyen helyzetekben látványosan fürdöztek. Tehát én azt gondolom, hogy. És ez a fő feladat itt. Tehát most itt, nem, itt nyilvánvalóan nem a, a koronavírus az, ami itt az igazi problémát jelenti hanem a, a pillanat uralása. Hát ő, ő, ő nekik ez a, ez a mindenük, ők ebben utaznak, ők ebben jók. Na most, hogyha szar lesz a helyzet, és elhatalmasodik a vírus, akkor az egy olyan pillanat lesz, amit majd úgy kell uralni, ha meg nem, akkor az meg egy olyan Na. pillanat lesz, amit amúgy kell uralni. Ah, ha elhatalmasodik, azt a pillanatot, hogy uralják. Jó, az első mondat nyilván az, hogy urai vagyunk a helyzetben. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan meg, meg fogják találni a gyűlöletcsoportokat, akik felelősek ezért. Nyilvánvalóan, tehát az majd akkor ott egy feladat lesz. Hidd el, hogy meg fogják nagyon magas színvonalon oldani. Én a akkor valamire hiszen... mégis felkészült. Biztos, biztos lehetsz abban, hogy a pillanat uralására fel van készülve Magyarország. A DK29 javaslatot tett. A kormány azt kommunikálta, hogy ebből kettőt meg is fogadtak. Nemzeti konszenzus. Ez igen. Mi volt az a kettő? Érted? Tehát azért szerinted az ellenzék az nem próbálja majd ezt kihasználni? Nyilvánvaló, de az ellenzék is mire fog szolgálni ez a helyzet? Orbán nyilvánvaló Nyilvánvalóan. Már most elkezdték ő rikoltozni, hogy nem kellett volna a stadionokat felépíteni! Mintha ezen múlna. Hát kórházakat stadionok helyett. Igen, de tudod... Előre megmondtam, tehát ez Igen. itt az, los, az előre megmondtam. De, de. Minden városban kórházat. Lehet, hogy nincs ápolónő, meg mentő, meg lélegeztető, meg röngem, meg gyógyszer, meg orvos, de ha már áll az épület azt oda be lehetne hívni külföldi orvosokat. Na az én számomra viszonyoktató és nagyon-nagyon visszatetsző az, ahogyan a politikusok ebből a helyzetből most a maguk pecsenyéjét sütögetik. Akár Orbán, akár Gyurcsány, és nagyon jellemző, hogy egyik se bírja ki, hogy egy szakértőt toljon a mikrofon elé, és ő maga a háttérben maradjon, mert hogy hát itt, itt azért mégiscsak egy, egy szakembernek kéne beszélni, egy szakértőnek kéne elmondani, nem, hát ez, ez, az, ez, az, ez az igazi pillanat, amire végig vártak. Most van tétje egy kurva sajtótájékoztatónak, nem úgy, mint 40 évig. Nem bír magával se az Orbán, se a gyurcsány, hogy ne ő tolakodjon a mikrofonálvány elé. És ő mondja el, ő legyen az, aki megvédi a magyarokat. Ja, mert... ő legyen az, aki elmagyarázza, hogy Orbán Viktor a felelős. Ja, mert hogy Orbán volt az, aki bejelentette az első két fertőzött. Hát ki más? Hát ki más? Hát Orbán Viktor, hát te egy orvos, hogy mondja, szakel. hogy van két fertőzött. Hát Orbán Viktor kell, hogy bárki más mondja, hát ki a faszom hiszi el? De de Minek higgyem el a fehér köpenynek. Hát A a nyakában. A faszomat hiszem el, vagy Orbán Viktor mondja, vagy nincs. Na de várjál, Orbán Viktor doktor, nem? Van, Jogász doktor. Van doktorátusa. Az igaz. Tudod? Ismered az azt igaz. a klasszikus izét, az internetet bejárta pár hónappal ezelőtt, hogy, hogy egy csaj kiabál, hogy segítség, doktor, doktor, és akkor jön egy csávó, hogy én doktor vagyok. És akkor ott segítsem, mert rosszul van. Filozófiából doktoráltam. De mindjárt meghal. Mindannyian meghalunk egyszer. Hát a másik verzióban meg azt mondja, meg két verziója van, és mindjárt meghal, és akkor a másik verzióban megmondja, hogy de vajon élte az előtt. Végül is a bölcsész, én is doktor vagyok. Figyelj, föl kéne venni ilyen izét, tudod ezt. Igen? a... Egyiptológus ezt a... doktor vagy? <gül> Igen. <gül> Most az a hogy így izét tudod, hogy ez a doktor, doktor előtag, ez arra szolgált régen, hogyha mondjuk valakinek éppen agyvérzése van, vagy infartusa van, vagy, vagy tudod, a klinikai halálállapotába kerül, akkor a, a vonatnak az utasai közül, vagy a ház lakói közül, minden másodperc számít, gyorsan tudjuk, hogy ki a doktor, oda csöngessünk be, hogy azt találjuk meg, mert ő megmentheti az életét. Tudod? Ezzel időt nyertünk. Aztán jöttek a jogászok. <gül> ők, akik eldöntik, hogy kinek van joga odaírni, hogy doktor vagy sem. Hát hirtelen kiderült, hogy hát nekik is joguk van. Milyen érdekes, hogy pont nekik. Aztán jött összes többi tudomány, és mindegyik azt mondta, hogy hát itt van egy olyan vizsga, amit ha leraksz, te is doktor vagy, tudod? És mindegyik létrehozott neked is egy ilyet, hogy így egyiptológia doktor baszad. Ramszesz? Igen. Hányadik? Második? Köszönjük, doktor úr! <gül> Érted, és de... már mindenki basz meg doktor! A következő lépés az lesz, hogy a doktornak kell majd egy olyan előtak, hogy orvos doktor. Tudod, és az van. összes többi doktor az meg hát tulajdonképpen olyan, nem. mint a Kovács, meg van az ókovács. Igazából nincs semmi jelentősége. Doktor ókovács, Még mindig nem mondtunk semmit. Igen, egyszer, mál, egyszer mál lenyomtad ezt a szöveget, és kurva szellemes, csak nem igaz. Mert pont a doktor szó az nem erre vonatkozott régen. Középkorban bizony a teológus volt a doktor. Meg tudod, ha elolvasod, Krisztus az nem... én doktorom, tehát a doktor szó, az kurvára nem az orvosra vonatkozott. Tudod, hogy kik voltak az orvosok? Ilyen, ilyen vagdosó sebészek. Például a Borbé. Tudod, hogy a Borbé... Olvastad az egri csillagokat? Kötelező olvasmány tudod? Uh -huh. Nat, nemzeti alaptanterv, tudod, még az egri csillagokban is benne van, a Borbé, Borbé, az nem csak azt jelentett, hogy levágta a szakálladat, érted, hogy megborot vált, beret vált, hanem az ilyen sebész volt, kvázi orvos, meg ilyen gyógyfüvei is voltak, tudod? De általában sebész volt a, a, a, a borbé. Igen, de érted, de amikor... Eret vágot rajtad, piócákat tett rád, köpölyözött. Vágod? Igen, de Szó nem, tudod, szerint is. Igen, igen, igen. De, de tudod, ez nem, egy, ez, ez nem egy társadalmi rang volt akkor. Hát az orvos? Nem, a doktor. Ez nem egy társadalmi rang volt. Nem arról szólt, hogy te a társadalomban egy ilyen magasabb rangot viselsz, tulajdonképpen a doktor az a grófnak, meg a bárónak, meg a hercegnek a helyére lépett. Ugye eltörölték az előjogokat, de a polgári társadalmak kitermeltek egy új elitet, amelynek ugyanúgy ö, szerepelnie kellett a nevezékében az ő maga elit mi voltának, mint ahogy ankorábban a Gróf Eszterházi, meg a Hercegesterházi. Ebbe, eb, ebben egyébként van valami, akkor így ilyen értemben neked van diplomád, tehát neked van kutyabőröd, tehát te köznemes vagy. Nekem van doktorim, tehát én Báró, meg Gróf. Érted ez a Vágod? Igen, igen, igen. igen. És van a, akadémia a... professzor lennék, az már ilyen Na a professzor, az a herceg. Az a herceg, igen. Az a herceg, így a professzor. Igaz, van, Jó, de van, tehát csak báró vagyok. Mert van még a magasabb fokozat. Igen, de, igen. Hogy, de hogy valójában arról van szó, hogy, hogy vannak a vásárolható címek. Ugye voltak a vásárolható címek, például a báróknak a címek. Na jó, azért nem mindig. Vitéz nagybányai Horti Miklós létrehozta a vitézi címet, csak azért mert református volt, tehát nem lehetett rend, rendje. Ezért aztán létrehozott egy rendet magának, hogy ne, ne kelljen áttérnie katolikusnak. És vitésséget kikaphatott. Hát aki a Hortinak a a kártyapartnere volt nagyjából. Hát nem, azért a különítményesek, tehát akik az első világháborúba vitézkedtek, Igen. meg utána is vitézkedtek, az Orgobányi, orgobányi erdőbe vitézkedtek, vitézkedtek. Azok, azok vitézek lettek, Igen. tudod? Igen, Igen. az egy, egy nagyon vitéz dolog, nyakig beásni embereket. Igen. Vitézi cselekedet. Nagyon jó. Tehát felkészült az ország, tehát nem felkészült az ország. Na most egy ilyen helyzetben szerinted a pánikkeltés az, az ö, felkészülés, mondjuk egy 4 4, -4 ilyen négy 4, -4, 4 cikk, amit mondtam az előbb, kettőt is, ez hasznos vagy káros, vagy lófaszt nem ér. Se nem hasznos, se nem hasznos, mert, hasz, hasznos, mert kattintásokat termel a, a 444-nek. De, érde... de legalább nem a nernek. Tudod, mert az Indexnek a, a kattintás igen, ez viszont kifejezetten múlko. a NER-nek A részvények hiabés. egy része már ott van. A részvények nagyobb része? Talán? Hát ne, nem a részvények, hanem a Sales house van ott. Aha. Tehát a, a pont a reklámhelyeknek, bonnereknek az értékesítése van. Igen, igen, igen. igen. Tehát... Én nem gondolom azt, hogy uh, Magyarország valaha is felkészültebb volt bármire. És nem gondolom azt, hogyha most kapnánk öt év haladékot, vagy tíz év haladékot, akkor öt év, vagy tíz év múlva felkészültebbek lennénk. Nincs, nincs mire várni, és nincs miért halogatni a világ végét. Tudod? Eh, jaj, jaj, most jaj. ezen túl kell lesni. Nem biztosám, hogy ez most fog jönni, de hogy jönnie kell, és hogy az egész történelem már, már, és hogy az egész emberiség, meg az egész korszellem már apokalipszist lélegzik be és ki, az már jó ideje, már évtizedes viszonylatban jól érezhető. Uh -huh. Mindenki várja, hogy ennek a világnak vége legyen, mert mindenki érzi, hogy kiszaladta a fedezet. Nincs, nincs Nincsen, ö, ö, nincsen fedezete a, a széles gesztusokkal megvallott eszményeknek. Ezeket a fedezeteket a, a, a lövészárkokban lehet beszerezni, meg a nyomorban, meg a, meg a tragédiák ö, termelik. Na most vajon a magyar gazdaság ebből hogy jön ki? Ugye már pendítik kormány oldalon, és hogy recesszió magyar lesz. Magyar gazdaság? Ó, jó, hát. Ezek is milyen mítoszok? Hogy te ebben így hiszelte, hogy ez ilyen, és ilyen komoly pofával mondod, hogy a magyar gazdaság, hogy jön majd ki ebből? Milyen magyar gazdaság? Nincs magyar gazdaság. Van a német gazdaság, és majd meglátjuk, hogy hogy jön ki ebből. Tudod, és, a, és aztán, ahogy a német gazdaság kijön ebből, a magyar gazdaság, figyeld meg, hogy pont úgy fog kijönni abból. Akkor viszont, de most Angela Merkel bejelentette, hogy mivel nincs ellenszer, ezért 60-70 nak meg kell kapnia a vírust. Ezt most mondta, baszkikám. 60-70 nak meg kell kapnia? Hát nem így, hogy parancs. Jó, ez ilyen németesen hangzott, tudod. Jó, de ez tényleg olyan, és ezek teljesítik is. Ordnungmusein. Jawohl! Ja, ja. Frau Obersturmbanführer. Führerin. Ja, most már ezt eltör... már nincs nő, igen. Uh -huh. és, és tehát 60-70 százalék az, az beszopja a vírust. Tehát ezen át kell esni. Ami viszont a német gazdaságnak kurva szar lesz. Nem szó szerint ezt mondta, de ez volt a lényege. Tehát ö, gazdasági válság válható, és ezt a német kancellár asszony mondja. Ilyen, hát Na most Magyarország hozzá van kötve a német gazdasághoz. Leginkább a német gazdasághoz. Viszont talán a német gazdaság mégis az, ami a legregeneráló vagy regenerációképesebb. Az a németek ki, ki, mindig kimásztak. Tudod, hogy a második világháború után, amikor Németország ott volt, hogy na jó, kész. Ennyi volt Németországhoz, halihó. Még Németországra vonatkozó felosz, teljes felosztási tervek is voltak. De hát ugye a kettészakadás az már megtörtént, mert a kelet-Németországot az oroszok már megszállták, csak még nem volt NDK. André Kostolányi, Semmi köze a kosztolányi dezsőhöz, csak névrokonok. Egy öreg zsidó izé volt ilyen tősde spekuláns és még könyvet is írt, hogy milyen hát ilyen jó tanácsokat adott befektetőknek, meg egyéb, Úgy nézett ki egyébként a csávó, mint a, a Harry Potterbe ezek a, a izé, koboldok, akik ott a, izé, a pénztárnokok meg tudod, ilyen izé, tényleg honnan mintázták a Harry Potterbe ilyen kampósóróak, hegyesfülűek, ö, ilyen, ilyen pénzéhesek, meg bizhatatlanok. Kicsit ilyen gnómikusak. A Harry Potterben, tudod, vannak a koboldok. Még szerencse, hogy a szerző nő. <gül> mert már már botrány lenne ebből. Már botrány Na, André Kostolanyi kicsit ezekre hasonlított, és ő azt mondta, hogy úgy gazdagodott meg, hogy fölvásárolt kurva sok német államkötvényt, ami lófaszt nem ért a háború után, mert bíztam a német gazdaságban. És bejött neki. Németországban mindig meg lehet bízni. Te írtál egyébként egy érdekes cikket, vagy posztot, hogy az németek, a németek, hogy is írtad, hogy teljesítik a liberalizmust pontosan a úgy, musz. ahogy a nemzeti Meg kelet-németország a kommunizmus. Tehát ők mindig maximum teljesítenek. Az így van. Hát a, a, a fasizmust... Sokan azt hihették esetleg, hogy a tábornok vagy Mussolini azért így kimakszolta, vagy így, így, így, így rendesen megvalósított. De csak Latinok, addig, Latinok ugye De csak addig, amíg el nem jött Adolf Hitler uralma, és de nem bizonyosodott, hogy baszki azért, ahogy a németek csinálják, az úgy meg van csinálva, az meg rendesen. Faszán. Az meg van csinálva. most az államszocializmussal kapcsolatban is, hát ez az orwelli rémállam, ez a megfigyelés, az emberi szabadságnak a, a beszűkülése, ez is így vetve mint egy, mint, egy, mint egy hipotézis, mint egy lehetőség, mint egy, egy működési mód, és történtek rá rosszabb kísérletek Mao Zedong meg Stalin vezetésével. Aztán jött Németország, és jött a stázi És amit ők megvalósítottak, ami az emberi szabadság korlátozásának, meg az ember megfigyelhetőségének a mértékét illeti. Az, az Abban példá... az időben csúcs technológia volt. Az példátlan, az példátlan volt. Hát én úgy tudom, hogy volt olyan időszak, hogy négy német, már keletnémet állampolgár közül egy stázi ügynök volt. Tehát ahol négyen voltak jelen, ott egy statisztikailag stázi ügynök volt közülük. Nézzétek, ilyen, ilyen állam nem volt másik. Nézzétek a, meg, nagyon kiváló film. Ha még lesz mozi, valaha meg egyáltalán lesz film. A Mások Élete című film. Csodálatos film. Na, az erről el. szól. Na most, most ö, ö, Németország ugyanezt csinálja. A liberalizmust is úgy valósítja meg. ez? Pontosan úgy, ahogy annak a rendje És, em, és emlékez arra, hogy a bolsevizmushoz is, meg a nemzeti szocializmushoz is tartozott egy ilyen, egy ilyen magasabb rendű embereszmény. Hogy a nemzeti szocializmus esetében ezt nem kell magyarázni, tudományos, úgy, úgynevezett tudományos fajelmélettel volt ez megalapozva, de a kommunistáknak is megvolt ez, az, ez, a, ez a pátosszuk, ez az étoszuk önmaguk iránt. Más fából vagyunk faragva, más anyagból vagyunk gyúrva. Ez szerte mindenhol igen, volt. Ez, a... igen, ez igen. észak koreába is van, hogy ők magasabb rendűek. Igen, igen, de ez nem nacionalista volt. Mi kommunisták. Igen. Mi kommunisták. Na most, most, most megint megkapjuk ezt a, a németektől. Ők a ők a morálisan felsőbbrendű nép. Ők, akik megtisztultak a saját büneiktől, nemzeti szocializmustól terhelt múltjuktól, és ők, akik úgy valósították meg, a, ahogyan a korábban a testvériséget és az egyenlőséget államukban, most a szabadságot, mint annak a rendje. Ahogy az a nagykönyvben vágod ezt? Meg... Mi a nagykönyv? Hogy Azt... most a tőke a nagykönyv? Vagy a a nagykönyv? Vagy a mostani rendszernek mi a nagykönyve? Valami index, Hát részben, részben meg mondjuk az isztambuli egyezménynek Na az egyezmény. Igen. Tehát, hogy ők, ők ezt is úgy keresztül, hogy közben ők példát mutatnak magukról a világnak. És még nem unta meg a világ ezt nézni, hogy a németek megint az élen járnak és megint diktálják az új embereszményt, meg azt az embert, aki belülről változik meg, alapvetően, mert a náci ember is ez volt, valaki, aki kiirtotta magából a, a zsidó-keresztény gyengeséget, a rabszolgamorálnak az elgyengítő erejét. A kommunista ember is ez volt, aki kiirtotta magából a múltat végképp eltörli. És, és könyörtelen egy, ellenségeivel szemben. Igen, és, meg, és, és igen, egy szebb jövőbe igen. vezeti a, a, a világot olyan könyörtelenséggel, hogy ott aztán, ha elpusztulsz, a hárman érünk oda, akkor is oda fogunk érni baznak. meg. És, és most valahogy ugyanez van. Ez, a, ez az új ember. Ez megint Germán. <gül> és már a fasz ki van ezzel lassan, hogy újra elkezdik diktálni a világnak ezt az új embert, ami, ami most éppen példáson feminista, elképesztően liberális, politikailag, korrekt, politikailag végtelenül korrekt, korrekt és elképes, elképesztően hatékony a kapitalizmusban. Ami a lényeg ennek a rendszernek, ennek a működésnek. Elképesztően hatékony a kapitalizmusban, és, és, és gyakorlatilag egy, a, a love egy kamion tetején táncol mindenféle transvestitákkal, érted? És, ez, tudod, ez, ez megint, és ez megint egy, ebből megint egy embereszményt gyárt, gyártanak, mert nekem a világon semmi bajom nincs azzal, ha valaki ilyen liberális, ennyire korrekt ö, politikailag, meg gender kurzusra jár. Csak éppen parancsuralom. Igen, csak, és csak, figyelj, csak, ne a, amikor... csak ne diktáljunk ebből Mária. működést, meg eszményt a világnak. És ne állítsuk magunkat példaként most már sokat szorra, egy mert láttuk élő, a következményeket eddig minden esetben. Egy ott élő ismerősöm, aki egyébként ö, meleg, és még nő is, ö, küldött egy képet Németországból egy-két évvel ezelőtt a Nürnbergi lapparádról egy ilyen felírással. Nürnbergi pártnapok. <gül> ez, ez a... A nőrbergi pártnapokról szól Leni az Akarat az nem, de az a című klasszikusa. De az nem baj, hogyha tudod. A, a, a de értem, mire célzott az ismerősöm. A, megtartják érted? a birodalmi de... gyűlést, gyülekezenek össze a birodalom minden tájáról, forgasorul a filmet a Leni <gül> Riefenstahl, csak ne diktáljuk a világnak. És mint, egy, uh, mint egy követendő példa. Má, má, másik ilyen kis illusztratív uh, benyomás, impresszió. Pár évvel ezelőtt, vagy nem is a régen, egy-két évvel ezelőtt egy zöld képviselőnő, a parlamentbe fölárt és azt mondta, hogy Németország nem sokára a németek kisebbségbe fognak kerülni, és a külföldiek többségbe, és ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó dolog. Na most a következő, és a persze én onnan tudtam, hogy a Bayerék ezen teljesen kész kifeküdtek, kiakadtak, és megnéztem az eredetit, és tudod, hogy néz ki? Föláll egy rövidhajú Ilyen Brünnhilde, baz, meg ilyen fémkeretes szemüveges, ilyen tényleg náci kinézetű nő, baz, meg. És ezen a hideg hangon Németországban nem sokára kisebbségbe kerülnek a németek, és ezen nagyon helyes, baz. Jézus Mária, tehát e teljesen igazolja egyébként. Amikor olvastam a cikketet, kurvára ez jutott eszembe, érted? hogy van a tartalom, az az ellenkezője. És van a forma. Az meg és A forma az meg ugyanaz, érted? Hát nem Pert tudják másokat csinálni, csak mást. Ki ez. tudják ezt csinálni? hatás ja, ja. hatásom. De várjál, itt nem az van, hogy, ahogy, hogy kommunistákból lett liberálisok a 90-es években, ugyanazzal a nagy hatalmas izével, messianizmussal nyomadták a neoliberalizmust, meg a kapitalizmust, meg a Moszkva helyett izét, New Yorkot és Washington, érted. És de tudod, de a, morális tehát a felső... mentalitás az ugyanaz. Figyelj nekem, figyelj, nekem a világon semmi bajom nincs, a kamionon táncolással, meg a transvesztitákkal spanolással, meg egyáltalán a világon semmi bajom nincs, a, a politikai korrektségükkel, meg a liberalizmusukkal, csak ne ebből vezessük le a morális felsőbbrendűségüket. Tehát ha mondjuk az orosz ellenzékkel kapcsolatban sikra sikraszálnának, ha mondjuk a kurdok mellett kiállnának, ha mondjuk Kelet-Európával szolidaritást vállaltak volna valaha is. Mondjuk, nem tették? mondjuk nem. nem. Ha mondjuk, ha mondjuk Marsal segét kapott volna Magyarország. Dehogy nem tették. Egy kurva nagy izét, érmet akasztott nyakába, Hans Günther, hogy hívták a Szabadságpárt a, a genser. Hans akármilyen genser hornyulának a nyakába emlékszem ilyen izért tudod ilyen ilyen ilyen medált ilyen na, -gyula talál, szóval, na, már csak -gyula a több már csak a többieknek már csak a való. többi tizen millió na tehát a probléma a probléma az az, hogy hogy ez genser hogy most. az ő, hogy a, hogy az ő az ő kiválasztottságukat az ő morális felsőbbrendűségüket levezethetnénk mondjuk akár onnan is, hogy nem pénzelik a kurdokat éppen tömeggyilkoló Erdogan. Na erre viszont... Hogy az ő morális felsőbbrendűségüket levezethetnénk abból is, hogy afrikai tömeggyilkos diktátoroknak nem adnak el páncélozott Mercedes-t. Tehát, mm. hogy van egy csomó... És eladnak. És el. Ah. Tudod, hiszen, hiszen hiszen hiszen mondjuk a Hitler nem adott volna el. Talán így vezetik le. Talán ettől lesz Talán ő nem adott volna. Aha. Tehát akkor el kell adni. Hogy, ugye, a lényeg, hogy, hogy ugye Hitler az egy megszállottan, fanatikusan következetes volt a meghirdetett beteges eszményekhez. Na hát akkor ők nem. Nem lesznek azok. Tehát az ő morális felsőbbrendűségük az tulajdonképpen egy ilyen. Egy ilyen Amerikáról mintázott szabadkereskedelmi önmaguk tőke érdekét előtérbe helyező morális felsőbbrendűség. Tehát ez a morális felsőbbrendűség ez semmi más nem szolgál, mint a német nagy tőke érdekeit. És vajon a Hitlernek a rendszere az nem a német nagy tőke érdekeit szolgálta bizonyos értelemben, bizonyos módon árukapcsolva kapcsolva a Német Nemzeti Szocialista Munkáspártnak a Néme a, a németségnek, vagy a nagy német ö birodalmi eszmény Sokáig a, ez még közhely ér, is volt a szocializmusban, hogy a nagy tőke elmögötte mögötte, tudod? Volt egyébként a John Hartfield, aki egyébként egy német faszi volt, Johann Hartz, Hartmann, ha jól tudom, csak annyira utálta a Németországot, hogy Angliába ment, és még a nevét is megváltoztatta, egyébként egy kommunista volt. Az Annak volt egy ilyen plakátja, hogy a Hitler áll, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen plakátokat politikai plakátokat csinált, eredetileg egy avangár művész volt, egyik nagyon tehetséges volt a szakmájába, és akkor így a Hitlernek ez a, karlen, ez a laza karlendítése, tudod, így hátra nyúlik a keze, és akkor egy Hitler idézett, milliók állnak mögötte, és így hátra karja, és egy kurva nagy tőkés áll mögötte, és akkor így a hátralendített kezébe így belenyom egy nagy bankú köteget. Igen, és akkor ezzel ez egy híres-híres kép, és akkor ezzel fejezik Benne volt fejezik volna ki, az is, hogy a, hogy a, mi, millió... a és, és a milliók, így van a milliók, és, és embermilliók, és márkamilliók. És a nácizmusnak az első definíciója az a 34-ben a rejzták felgyújtása után perbefogott bolgár kommunista vezértől származik, Dimitrovtól, aki aztán perbefogták tudott, hogy ő is benne volt a izébe. Az a holland a Van Lubbe fölgyújtotta a rejztágot, de valószínűleg ez egy náci összeesküvés volt. És akkor és Dimitrov mondta, hogy a fasizmus azért kellett így hívni a nemzeti szocializmust, mert benne volt a szocializmus név. Az a szovjet érában nem lehetett azt mondani, hogy nemzeti szocializmus, hanem fasizmus. Tehát az olasz szót használták rá, hogy megkülönböztessék a szocializmustól. És a fasizmus a financtőke szélsőséges, nyílt, terrorisztikus diktatúrája. Ez volt a Dimitrovi meghatározás a fasizmusra, ezen belül persze a nácizmusra is. Vagy ott van például Ukrajna. Ukrajnának miért, miért kellett belekeverednie ebbe a ebbe a nyomorúságos proxi háborúba Oroszországgal. Amit hát nem Oroszország vív, de hát igen, nem hivatalosan, de hát igen, valójában ukránok vívják hát oroszna, magukat orosznak tartó kelet-ukránokkal. Kelet-ukránokkal, de valójában nem. valójában ezeket a magukat orosznak tartó kelet-ukránokat, ezeket a, az orosz hadsereg veteránjai képezik ki, ezek, a, ezek orosz, fegyveri, fegyveri, orosz, orosz fegyvereket kapnak, ezek or or or or oroszországál ezek mögött, és egy ilyen takaréklángon tartott háború zajlik. Ilyet se nagyon tapasztaltunk korábban. Egy háború, ami, aminek, amiben nincs is két hivatalos háborús fél, nincs is két állam benne, amelyik hivatalos, hivatalosan részt venne, és ö, ö, hetente néhány halott. Nem, tehát Ennél, eh, ennél kevesebb halott lenne, az már nem lenne háború. Tehát, hogy ez a ez a, Ez, ez a kell a, a leg... lánghoz, vagy a, az a hőmérséklethez. Az őrlánk. tartott háború, hogy Ugyan. bármikor be lehessen lobbantani, és hogy ott legyen Európa torkának is. Miért kellett ennek a háborúnak kirobbanni? Mert az Európai Unió, ezt mindig értsd, értsd úgy, hogy Németország, szédelgett Ukrajnával, felvételi ö, ö, folyamatot indított be. Elindította Ukrajna felvételét az Európai Unióba. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy Oroszország ezt nem engedheti. Jött a következmény. Oroszország megszállta a krimet. Mi le, mi, ö, Európa hogy reagált erre? Megvédte Ukrajnát? Ö, beleállt ebbe a konfliktusba Oroszország ellen? A nagy lófaszt magára hagyta Ukrajnát. Ami, én nem mondom, hogy ki kellett volna az ukránok miatt egy világháborút robbantani. Én nem ezt állítom. Én azt mondom, hogy akkor nem kellett volna szédelegni Ukrajnával. Nyilvánvaló volt, hogy Kijev Oroszország bölcsője. Nyilvánvaló volt, hogy Oroszország nem fogja hagyni, hogy Kijev az Európai Unióhoz csatlakozzon. Ez, ez, ez ha, a várjá, világosabb volt. Ukrajna az az oroszok erdélye. Igen. <gül> igen, ékei, olyas, ja, ja. igen. És és, és, és és most Németország, vagy az Európai Unió hívda, hogy akarod, beszáll ebbe a konfliktusba akárcsak úgy, hogy egy segélycsomagot ad Ukrajnának? Nem, neki ez az egészhez semmi köze. Ez Putin agressziója. Nincs gazdája annak a konfliktusnak, annak a szédelgésnek sincs gazdája, és nincs következménye. Egy valójában. Ez az a morális felsőbbrendűség, amit el kéne a világnak tanulni a Németországtól? Ez, a, ez, hogy Európa most már mindenkinek a kapcsolódja? És jól láthatóan Európa nem tudja megvédeni saját magát, nem tudja megvédeni a saját határait? Kurva érdekel. Hogy... a Törökországgal Na. az a megoldás módja, hogy, hogy ö... a Putyint addig, a, a Erdogánt addig kell pénzelni, ö, ameddig, ö, ameddig a szociopátiásan működő ö, működő török elnök hajlandó visszafogni a bevándorlókat? De ez most beszart. De miért? Nem fogja vissza a bevándorlókat. De miért? De miért? És a görögök mert, megszívták. De azért, mert Erdogán rájött arra, hogy ö, ezt Európával a végtelenségig lehet csinálni. Na most a jelen helyzet az, hogy Oroszország és Törökország az erőviszonyok lélektanát tekintve Nagyjából megfelel Angliának és Franciaországnak a második világháború előtt. És Erdogán-Hitler mi? Ja nem, éppen fordítva. Erdogan hitler é és a, a Németország nem, a, meg a... Éppen arról van szó, hogy Németországnak, ö, és ö, mondjuk, úgy a, mondjuk úgy a tengelyhatalmaknak felel meg Oroszország és Törökország, az önbizalmát tekintve, meg a fellépését tekintve. Az Európa, az meg nagyjából a brit-francia. Brit -francia, meg igen, a Benelux államok, szöbetség. akik azonnal széttették a lábukat, tudod, ilyen lövés nélkül megadták igen. magukat. Igen, tehát, hogy arról uh. van szó, arról van szó hogy, hogy, hogy ahogyan Hitler tulajdonképpen kockázatmentesen rendezhette meg a Müncheni Egyezményt, majd lukhatta azt fel, és, és egyszerűen joggal érezhette azt, hogy itt a történelmet, a történéseket azt ő diktálja. Most Oroszország és Törökország pontosan ugyanezt érezheti. Európa nem fog kiállni semmilyen elv mellett, Európa nem gondol úgy magára, mint nagy hatalomra, csak nehogy valaki ezt megtudja róla. De a gesztusok még megvannak, amelyekkel Európa megpróbálja elhitetni magával, és főleg a környezetével, hogy Európa hatalom. Na most a magyar... De magáról már igazán nem is Világos, világos. Na most a magyar kormány. Na a a narratívája, hogy egyrészt Brüsszel most belátta, hogy Orbán Viktornak volt igaza, mi előre megmondtuk, tudod ez a, miről ez a legyen nálad mindig egy előre megmondtuk. És a másik, hogy ugye ez a legfontosabb felszerelkezni mindenféle válsággal szemben, tehát a tarsolyodba mindig legyen előre megmondtuk. És a másik pedig, hogy... És meg is mondtuk. Hogy... Hogy lefasisztázták, vagy szóba áll a diktátor Erdogánnal, tessék, Orbán, Orbán, az ugye, mintha neki köszönhető lett volna, hogy addig visszatartotta a menekülteket Erdogán. Érted? Hizét, tehát hogy tessék, mi egy jó politikát folytattunk, és most elbazták, és akkor most mennek a görögök felé a izék, érted a menekültek. Egyébként mit szólsz a görög helyzethez? Ott már a sziget szigete. Milyen, milyen ironikus ez is, tudod, a gender kurzus lesbosz, álomszerű már az egész, ha belegondoltok. Hát meg ha belegondolsz a nevébe, az Isztambuli Egyezménynek. Isztambuli Egyezmény és lesbosz szigete? Isztambuli Egyezmény, tudod, Isztambulban írták alá, mert ez hozzátartozik a, az... Ő a valóságtagadásukhoz. Hogy uh -huh. ők úgy hivatkoznak az isztambuli egyezményre, mint ami Isztambulban már mindenki számára természetes. Ugye? Isztambuli egyezmény. Végtel, véletlenül se ö, Rotterdami egyezmény. Nem. Isztambuli. Tudod? Hogy csak azért elmentek egy kurva hotelnek a termét kibérelni Isztambulba, hogy ott írják alá, hogy így lehessen hivatkozni rá, hogy isztambuli egyezmény. Mint hogyha az meg uh, Isztambul diktálná ezt az egyezményt Európának. Isztambulban ez már megvalósult, már csak kell. Na jó, hát volt ilyen, hogy Teheráni konferencia. Tudod, Stalin, <gül> <gül> Churchill, meg Roosevelt. Jó, csak a Teheráni <gül> konferencia az arról szólt, hogy uh, egyiküknél sem. <gül> És akkor Teherán ennek tökéletesen megfelelt a maga korrupt kormányával, hogy az amúgy nyugatos egyébként orientált mondta, kormányával. Nyugatos orientál, de a nácikkal az akkori sakh, az apja, az a idősebb Pahlavi, az idősebb Pakhlavi, az kurvára szimpatizált a nácikkal. Tehát volt, volt egy pe pengén volt, hogy, hogy, hogy szövetséget köt le. De aztán a szövetségesek mégiscsak oda vitték a konferenciát. Meggyőzték. Na, a, lényeg, hogy a lényeg, Igen. hogy az egy olyan hely volt, amelyik egyik se. De az isztambuli egyezménynél nem kell erre figyelni. Tehát most Igen. nem arról van szó, hogy hát ne vigyük Hágába, vagy ne vigyük, ne vigyük Párizsba, mert ott nagyon-nagyon sok a meleg tudod, és akkor azt fogják gondolni, hogy hát így magunk alkotjuk az egyezményt. Vigyük el Isztambulba. Jó, értem, amit mondasz, de visszatérve Lesbos-szigetére, tehát hogy ugye most itt kétféle narratíva van, az egyik az, hogy a derék görögök végre felébredtek, és a gazdák ott traktorral izélet, traktorozzák a izéket, érted, a, meg megverik a külföldi újságírókat, meg az NGO alkalmazottakat, vagy aktivistákat, és és, és ez, ez milyen jó, Görögország észhez tért, hajrá Görögország. A másik, ez, ez a Bajer féle. A másik, most a két végletet mondom, a másik a Tamás Gáspár Miklós, tehát, hogy fasiszta bandák is hordák, izé, Görögországba, érted, itt elszabadult a pokol, itt ez már a totál fasizmus, és, és most már Európa is beköcsögölt a fasiztáknak. Az igazság oda át van, érted? Jó? hát... Most én, én egyik narratívával sem tudok. Én azt hát, tudom, csak milyen érdekes, hogy ilyen mennek, ilyen dumák mennek, érted? Hát, ők nyilván egymáshoz képest határozzák meg a saját narratíváikat. Tehát, hogy itt de egy leszbó, másik valóságról leszbó, kell tanúskodni. szigetén mi a valóság? A hajrágörögök hajrágörögország, vagy pedig a fasiszta hordák garázdálkodnak az elesett, szerencsétlen, nyomorult, kiszolgáltatott embereken? Érted? Szerintem Szerintem egy harmadik narratíva a helyes. Na és mi az né? a harmadik hát, hogy, narratíva? Hát, hát hogy ennyit ért Németországnak a politikája, a diplomáciája, a szava, Lófaszt. a pénze. Lófaszt. Ennyit. Ennyit ért. Tényleg, és egyébként most a görögök szerinted mit fognak csinálni? Szerintem a, a, lassan a faszuk ki lesz ezzel az Már Európai Unióval. Már Tehát az igazság az, hogy ennek az Európai Uniónak ennek nincsenek határai. Vagy ha vannak, nincsenek megvédve, mert nincs gazdája. Nincs ez, hogy for, ez hogy fordulhatott elő? Hát 2015-ben volt a menekült válság, vagy hogy hívták ezt a, a bevándorló vonulás. Igen. Öt éve volt Európának arra, hogy kidolgozza a saját védelmét. És mi történt az öt év alatt? Tele lett tömködve az Erdogán zsebepénzzel. És ez volt, ez volt a mi nagy stratégiánk, hogy megvédjük Európát. Hogy az Erdogánnak fizetni kell. És mivel, hogy nem egy gengszter, ezért aztán ez így meg, megoldja a problémát. Hát tényleg nem az. Uh -huh. Hát nem a szart, nem. De végig tudtuk, hogy az. Fie, nincs gazdája. Tehát az igazság az, hogy egy kontinens nem földrajzilag vészel, hanem alapvetően erkölcsileg, meg, meg lelkileg, meg szellemileg. És így itt Európában azért, azért Európa tényleg hisz abban most nem abban, hogy birodalom, hanem csak abban, hogy állam. Vagy mondjuk egy, vagy mondjuk államok, amelyeknek van, van határuk. Tudod? Az állam és a terület között az a különbség, hogy az állam az, az, az őrzi a határait. Tehát nincs állam? Nincs állam. Nincs állam. Hát akkor az anarhia, Nem? De a szónak ne, mondjuk nem, de, nem az, de, ne, de szabadon fejlődő kis De mert nem az, termében. de nem az, mert, de nem az, mert a, a, a Wall Streetnek a konszenzusa, a, a tőkefelhalmozás konszenzusa, meg a közös zsákmánynak a racionalitása még összetartja. Még, még rendszerként funkcionál. Tehát már nem állam, de még rendszer. Hát itt a Bocsánat, de az államiságnak az alapvető feltételei nem teljesülnek akkor, amikor öt évvel azután, hogy ez megtörtént, újra meg tud történni, és senki nem védi a határokat. Tehát, hogy arról van szó, hogy az Erdogán meg a török hadsereg fenntartott ott egy egy ö, golyószórózárat, röviden, és amikor ezt a golyószórózárat föloldja, az Erdogán akkor ezek a tömegek elindulnak, és Európa ugyanott tart, mint 15-ben. Csak egy tapasztalással bejjebb, hogy az Erdogán egy gengszter. Amit egyébként mondhattam volna, csak no, meg kellett te szereted, szereted a történelmi példákat. Volt régen is proxy háború, például a spanyol polgárháború. Az nem szimplán polgárháború volt a falangisták és, a, és a, a köztársaság pártiak között, azért ott a németek. Az egy gyakorló az terep volt a második világháború és a, és a ruszkik is ott szépen a saját emberéket a két oldalra bevitték. Az egy gyakorló terep volt az, a második világháború És a, a második Balkánháború hasonló volt, ami 13-ban ért véget izé egy, egy volt, egy ilyen nyitány tulajdonképpen. Az első, az első világháború. Igen, igen. Egy nyitány. Érted Most az ukrán ilyen... háború nem valami ilyesmi? Jaj, ne a szíriai, a szíriai háború az Hú. nem valami ilyesmi? Hát... Nem, nem, nem, nem arról van szó, hogy lezajlott az elmúlt években Százgernika, és amíg tíz évvel ezelőtt, meg tizenöt évvel ezelőtt a mozgalmak virulensek voltak egész Európában, meg az egész nyugati civilizációban. Ma egy nagy fásultság, és egy ilyen vé végtelen közöny ural mindent, és nincsenek békemozgalmak. Nincsen békejel a hősök terén. Na most az első világháború előtt, még a szociáldemokraták is a szélső bal akkor még a szociáldemokrácián belül működött, még nem volt bolsevizmus Európában, érted? Az a kommunál vált ki. Még Kumbéla is szociáldemokrata volt, tehát a, a bolsevikok baloldali szociáldemokraták voltak szerte a világon. És első azok is maradtak volt. És az első világháborúban a szociáldemokraták nagy része föladta az internacionalista marxista elvet, és a nagy részük az a nemzeti kormányok mögé állt. És ezt a, az internacionalisták árulásnak vették, és például Jean Jauré francia Sosdem újságírót is, aki, az aki a béke mellett kiállt, azt meggyilkolták. Tehát a Európa nagy része, mintha óhajtotta volna a háborút, és mondom, még a szociáldemokrácia is beállt a nacionalizmus mögé, pedig addig internacionalista álláspontot képviselt. A második világháborúban ott ö, egy kicsit más volt ott már inkább igaz ez a fásult közöny ez a ez a ez a béke, ez a a által ö, most nem a konkrét politikus mert egyesek szerint nem volt az annyira tehetetlen ő egyszerűen csak időt akart nyerni nagy britanniának de amit Csemberlen jelképez a történelemben, tudod, ez a, ez a hitler engedjük, jaj csak béke legyen, jaj csak béke legyen, és akkor izé, először bevonul a szárvidékre, aztán bevonul a izé, rurvidék vagy tudod, a rajna mentét, izé, utána Anschluss, akkor Csehszlovákiáról lekapcsolják a izét, a, a már a szudétát, aztán felosztják Csehszlovákiát, aztán Lengyelország, majd egész Nyugat-Európa. Tudod, tehát ez egy ilyen folyamatos izé, folyamatos, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy per, egy folyamat volt. És, és akkor ezt ugye Nyugat-Európa úgy, hát így, hát adjunk neki, adjunk neki írjuk alá, egyezményeket kötünk, ki csak hogy béke legyen. Tehát ott a 30-as évek, főleg a 30-as évek dereka, az sokkal jobban hasonlított ehhez a, ehhez a mentalitáshoz, amit te most Nyugat-Európának tulajdonítasz, illetve Németországnak, mert egyébként kurva érdekes, megfigyeltem, hogy itt dumász, te tulajdonképpen teljesen Összekevered Európát Németországgal, és mint hogyha Németországban beszélnek, a Európáról beszélsz. Európáról beszélsz, akkor Németországról beszélsz. A két fogalom, mintha ekvivalens lenne. Hát nagyjából ugyanazt is jelenti. Hát, és ö... Franciaország? A britek, ugye. A, a britek, azok, azok ki, a izé, francia, a Franciák leléptek. A franciák azok megkötötték ezt a. Tehát nekik nincsen saját politikájuk, nincsen saját viszonyuk Európához a németektől függetlenül. Nincs. Nincs. Még, még akkor sincs, hogyha mondjuk Németországban jobboldali kormány van, Franciaországban meg éppen baloldali vagy liberális kormány van. Akkor sincs. Nincs. De a franciák a németekhez kötötték magukat. A franciák annyira nem szeretnének még egy háborút Németországgal, hogy most már döntsön Németország. Igen. És ez a, ez, ez a konszenzus. Amikor azt mondtam, hogy az első világháború nem volt rendesen kitalálva. Egyrészt a, ugye a Szent Szövetség ő, és, és a polgári társadalmak lejszabatosságú konfliktusát szerveztek ki a 21. században, egy alapvetően 19. századi konfliktust. A Szent Szövetség arra jött létre hogy ne engedje a polgári átalakulást Európában végbe menni, hanem konzerválja a feudalizmust. És a forradalmak három forradalmi hullámon keresztül a 19. században egyre másra szenvedtek vereséget a Szent A mi 48-as, 49-es forradalmunkat és szabadságharcunkat is a Szent Szövetség verte le. Tulajdonképpen a Szent Szövetség harca volt a polgári társadalmak ellen. Egy olyan ö, ö, dilemma mentén, hogy korona vagy tőke? Na bár a Szent Szövetség bizonyos valami EU-szerűség volt. Abban a történelmi kontextusban Franciaország ez a béke, béke. Azt mondanám, hogy, ahogy ö... volt Németország, tudod, Földrajzilag EU volt, Napóleon volt Hitler, Földrajzilag EU volt, volt, Hitler, EU volt ö, és Európai, Európai Unió volt. a Szent Szövetség biztosította volna azt a békét, amit Adenauer meg izé megkötött. Földrajzilag Európai Unió volt a, a, a Szent Szövetség, politikailag, ideológiailag, meg Oroszország. Hát azért Anglia... Na. Anglia nem, Anglia nem. Anglia nem véletlen, hogy Ott a... Ott volt a, mögötte. Anglia az végig hintázott a Szent Szövetség, és az és a első világháborúra el is dőlt a helye, a polgári társadalmak mellett. Mindig atlantista. És mondta. nem a Szent Szövetség, és nem a Szent Szövetség oldalán. Tehát, hogy ők kihátráltak Európa reakciós nagyhatalmai mögül, és átálltak a polgári társadalmak mellé. Tehát ez a ez a konfliktus, ez nem, hogy nem érte meg az első világháborút, gyakorlatilag a 19. századból maradt vissza, és senki más nem gondolkodott ebben, és senki más számára nem volt átélhető, csak két dinasztia, a Hohenzollern dinasztia meg a Habsburg dinasztia számára. A másik oka a háborúnak állítólag, elvileg a gyarmatok újraosztása volt. De másfél évtized sem telt el a háború után, kiderült, hogy ezeknek a nagyhatalmaknak meg se éri fenntartani ezeket a gyarmatbirodalmakat. És gyarmati rendszer széthullott. Emellett, elméletileg azért zajlott a, az első világháború, hogy, hogy ezek, a, ezek a dinasztiák ezek, ezek uralkodóvá váljanak. De mi lett néhány évre rá a háborúra ezekből a dinasztiákból? Nem, nem hogy a dinasztiák süllyedtek el, hanem az egykori sászárságok helyén köztársaságok születtek. Hát igazán egyetlen egy okot sem tudunk találni, amelyik megállna a helyét, hogy ez volt a, a, az oka, amiért érdemes volt ezt a jól érthető háborút, és a jól érthető erő, erővonalak mentén ezt a háborút e, e, megrendezni. Voltak tárgyalótermi, tárgyalótermi jól érthető tárgyalótermi motívumok, de, de ö, valódi oka, tényleges oka az egy volt. Túl hosszú volt már a béke, és túlságosan nagy forradalmi ö, ö, technológiai fejlődés zajlott le a béke évek alatt a katonai téren. A lőfegyverek terén. Nem csak kontétan. a katonai téren. Elsősorban. Hm. Tehát arról van szó, hogy ezt, a, me, ezt az erőt, ezt a gyilkolási potenciált, ezt egyszerűen föl kellett szabadítani. Muszáj volt, a történelem akarta. És hogy a helyzet a második világháborúra nagyon megváltozott. A második világháború már rendesen ki volt találva, ellentétben az elsővel. Mert mindenki érezte, hogy az elsőnél nagyon súlyos volt a deficit. Hiányzott a... A jó, az igazán jól átélhető ok. A második világháborúra a szabadság, az egyenlőség és a testvériség mind mind, mind birodalmi eszményekké szerveződött. És ezek között a birodalmi ö, erőközpontok között zajlott a második világháborúra. Most én azt gondolom, hogy a most ránk váró háború pont egy kifejezetten az első világháborúra emlékeztető dolog lesz vagy nagy konfliktus. Még nem tudjuk, hogy fog lefolyni. Még nem, még nem értjük igazán, hogy miért van rá szükség, mert az egyetlen oka a 75 év béke. És majd a háború után, vagy ezután, a konfliktus után, kell majd a következő évtizedekben, amikor majd visszatér a történelem, kell majd ideológiailag megszervezniük magukat, magukat azoknak a azoknak a törzseknek, azoknak, a, azoknak az eszmerendszereknek, azoknak a. És azoknak a birodalmaknak, amely, amely birodalmak újra eszmények mentén, nem részvényárfolyamok mentén fognak szerveződni, akik majd a 21. század nagy háborúját lefojtatják. A, azt a háborút, ami, amiben csillogó szemmel vonulnak be a katonák mindkét oldalon, mert ez, ami most ránk vár, nem ez. A mi lányaink például. <gül> Izrael lezárta teljesen a határait. Jó, nekik praxisuk van ebben persze. Ja, képzeld, ezért olvastam egy kurva jó viccet. Hát mi? egy ilyen vicc, de igazából több annál. A amerikai csávú elküldi a fiát Izraelbe, és, és az visszatér, és keresztény lett és mondja, hát ez fölhívja a haverját, te képzeld, mi történt, El, elküld. hát hogy tanulja az őseit, meg a hagyományt. Visszajött a fiam Izraelből, elküldtem Izraelbe, visszajött, és keresztény lett. Mondja, érdekes dolgot az. én is elküldtem a fiamat Izraelbe, visszajött, és keresztény lett. Kérdezzük meg a rabbit, Elmenek a rabbihoz, érdekes dolgokat mondtok, én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és keresztény lett. Imádkozzunk az valóhoz. Imádkoznak az valóhoz, a mennyből egy hang, érdekes dolgokat mondtok, én is elküldtem a fiamat Izraelbe. <Sessz> <Sessz> Ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz, és egy hát be meghatározatlan ideig most szünetelünk. Egy jó ideig nem láttok minket. Fú, de csönd lett. <Sessz> Na szevasztok vigyétek magatokkal a vírust szerte az országba.